Mirë më njësë të gjitha Mirë më njësë, mirë më njësë Wow, një dhiverë Mirë më njësë, 701 është ora 701, data një më djetë shkurt Një më djetë shkurt Iku, Iku shkurtit E, për kër e me ndonë realisë që filloj dhe java e dyta shkurtit Edhe kur e mendon që edhe pak i kanë mbetur për për më të larguar Shën Valentinin. Ah, po tamam. Të, të gjithë vetë aty e mbajnë mend të Shën Valentinin. Mëndoj se po. Ajo është. Shën Valentini me patjetër që mund të jetë një nga një njerëzit më të famshëm në në Shqipëri, por në të gjithë botën në fakt. Po, po e vërtetë është. Ngjashisht po festojnë fare si fest. Po. Mir bën po. Sa <laughs> më shumë impenjim kërkon më shumë para. Është nga ato festa ku vetëm i jepet, nuk e kuptoj pse nuk merret ndonjëherë. Meret asnjë mbrap. Si për ty Suada mund, mund të mund të ketë rast ku mund të baresh. Unë vetëm i japim. Unë dëroj dashuri gjithmonë. Ah, sa e kan funë. Ne tani superatë, superatë mund. Ne jemi më ngjesti gjithë. Jemi gati për një super klub mëngjesi, jemi këtu me energji, mm -hmm. por më parë do të djejë muzikë, sigurisht ajo na Si. All time chart do anisim sot. Uh, sot do anisim me Guns N' Roses, po oh. isha dilem. Do më thënë, ose do na japësh armën, ose do na japësh thëndafilin, e di të thua, mm -hmm. sai. Më dicë kemi shumë Valentinin afër. Po njerës mirë mëngjes dhe ju që jeni duke na dëgjuar në të gjithë Shqipërin. Okej. Okay. Sot do të qëndrojmë bashkë deri në orën 10. Ju e dini si gjithmonë, nga e hëna në të premte jeni me klubin e mëngjesit në Radioin Kombëtar, eklabet Fem 104 apo çfarë do lloj frekuencën qytetin tuaj. Ju lëmë ku jeni shoqëri më të mirë sot. Ha pra, ha pra, ha pra ne. Do ju lemë tani me Guns N' Roses. God. Sweet Child O' Mine. Këtë ishim e Guns N'Roses Lërja, lërja ma, ki ma kime dutimona <laughs> uh, Si u shkoj të dita njërës Më më gjes njërës, më më gjes Sa bugur që të shosh Qërën tuaj se cili prej ush Që rin blidhe mi këtu Në fillim jave Po Po Shumë bukur tani. Edhe unë jam shumë i lumtur. Po nuk tingëllon shumë entuziast, po. <laughs> jo, jo, unë jam shumë entuziast. Mesor po e pris jam atë që më morën te fundjava <laughs> të fillonin. Prandaj mos e ikë rovin në darkë. Mund të dashjë iqë rovin në mbrëmje të darkë. Po e pritem 2 orë, po. Bravo. A -a. Të prita 2 orë Nuk ka ndodhur kur mua gjithmonë më presin të prit <gjitë> aty. A mo një herë ma bëre qehet tani po hë. Isha edhe unë qeft të pritesha nga një VIP. <gjitë> shiko. Shiko, mirë, mirë, mirë kjo, mirë kjo po. Ëh, uh, nuk e di. Në ha? ka, në ka diçka, domethënë që nuk mund të ndodh kur miq, është që ulem të lësh një të takim me Rudin. A e di? Rudi nuk është kurrë në kohë përveçse emisionit. Në çfarë lloj gjëje tjetër nuk mund të lësh orar me Rudin, është e pamundur. Është të mëshme. Është e shikon ti tani jo që e shansin për të pasur nuk e di sa takime romantike mm -hmm. ndoshta që ç'është ky moment do ta din dhe ata do të shikoj ai që të do të pret ai që të do të do për atë që je tuaj dhe jo vetëm a. kjo por që ta dish Rudi nëse në nëse një ditë dikush nëse një ditë dikush ose kohë të fundit do lër një date me ty ta di që ti do të vonohesh edhe bën mirë që do të pres të tresi ulur në karige. Po ju bën mirë të bëni një kalçetë me shokun. Ora, sa ai të vini, me ç'i jemi, me ç'i jemi tek vonesat, se më keni dalë ta mam ta mam në kok, në kok të themës ose më saktë të një aforizme që doja ta nisnim më ngjessin, okay? Jo, po di okay. di se si ta sjellësh si situatën aty ku të duan. Jo, masollët ju faktikisht, po jemi ç'i jemi, le ta themi, okay. sepse di e kam parë një nga aforizmat, jo a nuk ishte, më fal, nuk ishte aforizëm, ishte thënie, po një nga thëniet që më bëri të qesh më shumë. Ishte nga një shkrimtar që nuk e njihja mirë, mm -hmm. por kishte thënë, ë, e kam shkruar këtë roman ndërsa isha duke pritur gruan që të vishej. <laughs> oh, ah, sa buq. <laughs> kështu që ka edhe kështu, ka edhe më keq doja të thoja, ëh. Tani edhe meshku. E kështu shkuar një roman. Ata siguroj. Çfarë thua po? Unë që kam shkruar ndërkohë që prisja gruan të vishej. Po ndërkohë që unë të pris kam thut dashka me unë shkrujt vëllime. Po të kam thënë filloni një ditar. Duhet, duhet filloni. Po do zysh shumë hapësirë ty tek unë vetëm duke pritur Rudin po të shkruaj ty. Vetëm fjalinë e parë zon gjithmonë. Jam sërish duke pritur Rudin. Vazhdimi mm -hmm. i kapitullit 37 të këtij shkrimtari. E, në Facebook kam një faqe që ndjek me thënie dhe aforizma dhe ka gjëra shumë të bukura që ja, i lexoj her pas here Grushomax i quhet emri mm -hmm. dhe nuk e nuk e njeh faktikisht. Sa mirë. Po më goditi shumë kjo që thash, nuk e di sa meshku i e mendojnë këtë gjë dhe realisht se sa meshku i vuajn nga gratë të tyre, vurrat nga gratë duke i pritur edhe duke osorollatur. Mm -hmm, mirë, okay. Një gjë tjetër Suada. Mm -hmm. Ti për shembull e ke vënë re që meshkujt nuk e kanë qejf shopping kur shkon shopping për shembull me të dashurin, apo po. me kë dom, me vllaj. Atë pres jashtë. To... <risa> e kanë tmerr, e kanë tmerr, ti nuk mund të dalësh vetëm me partnerin tënd dhe të duash të provosh gjëra. Un partnerët të till vetëm një herë kanë pasur një dateTime dhe fatikisht e humba. Kështu që se vajta <risa> <risa> do. E humbe brenda një muaji. Jo, ja, Shiloh, jo. Shiko me çishim të këta shkrimtarët herin, e rinj në fundjavë pasta një shkrimtar po, që nuk e, më të nuk e kisha lexuar më përpara, quhet Patrick Modiano, edhe libri që po lexoje ishte Le kafene e rinisë së humbur. Kjo oh, e bukurë? Jo, është ai që ka fituar Nobelin apo jo? Nobel. Bravo, është ai që ka fituar e, Nobelin par, par par në 2014. Ka bërë dy libra të tjerë ndërkoh. Po, në 2014m kishte fituar Kyush Nobelin. Është libri i Nobelit. Edhe edhe fillova që ta kërkoja pak, ëhm, uh, nuk e kisha hasur më përpara, në fakt edhe nëpër bot nuk e sếmte përkthyer shumë, pra ishte jo. përkthyer po pas çmimit Nobel. Hmm. nuk është se njeh edhe historia madje nobility ishte një perl ai e kishte marrë vesh rastësisht në lajme Ashtu, nuk e nuk e dinte fare apo që kishte fituar si edhe kishte qen duke shkuar për tek vajza e tij nuk e di po libri më pëlqeu do pëlqeu po në kafenen e Rinis së Humbur ishte një libreri është një librigjeri apo një libr i filozofik është i vogël si libri për voluminous po është një libër domethënë që nuk është shumë voluminos për një fundjavë domethënë është shumë e këndshëm rrih shkon natyrshëm do ti kthej të gjithë njerëzit në kujtime do tanato vendet që uh, priren ata që çkojnë më shpesh apo që mund të kenë ku tiroh me shoqërinë unë e mbarova. Do më pushmua atë lexoj? S'ta hap dot se të vërtetën e mora katavolina e një një kolegu. Uhu. Nuk e di domethënë. Uroj që mos ti dukem dëgjuar se librat nuk para jepen, po jo, e pash atë. Po ti do t'ia kthesh, gjithsesi. Patjetër që do t'ia kthej, prandaj dhe nuk po ta jap jo, ti. Librat janë të shent, po realisht dua të di opinionin tënd të sinqer, sepse ka pasur gjithë atë debat kur uh, Mondiano fitoi çmimin uh, Nobel, kur i thon out of nowhere nga e Gazgjëja. nga asgjë, jo nga asgjë, apo jo shumë njerëz e njihnin. Për shembull, kishte njerëz që prisnin edhe që ndoshta Murakami të merrte Nobelin, mm -hmm. apo edhe Kadare të merrte Nobelin, apo tani kishte plot pretendime shumë më të forta dhe e... më në diskutim. Ndërkohë që vjen Mondiano dhe merr direkt çmimin Nobel. Kjo nuk është hera parë që ndodh. Nobeli është njësoj si Oscar, e kemi no thën. Befason her pas here, nuk është. Sigurisht. Qëhtu që prandaj doja të dia një opinion të sinqertë edhe për ata që nuk e kanë lexuar ndoshta këtë artikull. Jo, opinioni i sinqertë është që okay, mund të jesh ja hasur me këtë lloj rrëfimi dhe më parë, po unë ditë them që libri libri ty të shkon edhe për shumë të mbetet në mendje. Në rëshjet, mundi. rëshjet dhe ty të mbetet në mendje. Nuk është nga ato libra që ti e lexon dhe e harron dhe thua, po mirë se një ditë ke, pjuesin... ke lexuar. Po për një ditë, një ditë kam që e kam lexuar, ndoshta mund të mbyesësh pas 2 vitesh edhe të themë më mbaj mend apo jo. Franëste. Ëh, tjetër pastaj po. është edhe fakti që ishte përkthim i mirë. Apo ishte përkthim shumë mirë. Apo ishte përkthim apo s'të kujtohet. Ai kishte përkthyer Diana Çuli. Ah, mm. e ta lëutan tani. tani. E ç'kemi pastaj. Ç'kemi çesesh edhe u teatrin sot ç'llëraste. Kjo do më thën. Pastaj fundjava shkoi shkoi qet, nuk është se nuk është mm -hmm. ndonjë thënë... <të> sulm. Po nuk është se ishte ndonjë gjë nga këto të çuditshme fare. Ëm um, u përpoqja që t'i jepsha çik më shumë kohë vetes. Ka. Si të gjithë në fakt. Sepse si prandaj, më von të gjithë kanë pushuar në pushim për të për të rikuar në fakt. Un të shtunën e kam bër vetëm gjum dhe kam rikuperuar kaq mirë sa që në fakt po jua thojë edhe diës sepse u takuam shkurtimisht. Realisht kur fle gjum mirë e ndjen sepse të shkëlqejn fytyra kur del para. Kisha ndryshuar ruti. Kisha ardhmë në jurantavollë. Ne thashë që për botoks. E pra, e pra. U çeti forti që punoi trajtim fytyrën në një gjë, jo mos i është kanë të tur. Më bëri edhe mua përshtypje kjo se thash me vete, po kjo kur kur u b dreshaja që të bënte kjo. Si na tregoi dot ja di kjo gjëra. Si sa e kanë të dinin njerëz të kamufloni nëse ju pyet dikush për shembull ju keni bërë dhe doni ta kamufloni, thoni ba, jo, kam dietë, kam dietë thjesht jam fryr. <laughs> A, <mam>. Jam bufator. <laughs> se për ta mbyllur dhe këtë se më kujtuat dje sa dje, dje pash një nga deklarata të uh, shumë me spec kur i thon pikante uh, të kardibi, edhe kishte thënë në një moment e kanë vendosur kishte thon do bëj, do do riformoj, domoshta do bëj uh, <laughs> të përparmet. Të dhe <laughs> për parakolpin <me>, para kolpin, <laughs> para ten, kolpin do bëj parakolpin operacion nuk dua ti a di fare thoshte pa. do me të thonë ato gjuhën e vet të familjes në anglisht i thojë dhe kemi nuk dua ti a di fare madje e di çfarë nuk do ta quaj as surgery thoshte nuk qua jasë ndërhyje, pa. Pa. Qua jasë, do e quaj pra, as ndërhyrje do e quaj vetëm teeth renovation si domethënë para një rikomi para, para kolpit kupton pa. në një gjuhë më të butë kështu që mund të gjejmë sasinonime më të kësh për këtë gjë kjo gjuhë shqipe edhe gjuhë shqipe në përgjithësi të ndihmon që shumë ta përcjellësh lajmin më kështu siç dua po më le të Let's <laughs> not just a slime in it, but it doesn't get a rather than bar That means I'll never say it can Finally, I'm where I wanna be I didn't think this life was gonna be for me I love you gave me to discover what I'm here But now I'm caught up in a dream, don't wanna leave See, I ain't been one for wishing I This beast is creepin' up on you No comfiting or no biting to nose And now I'm comin' and knowin' that I'm here we go Right here You got me where you are should not at all when you least expect this creeping up on you no convidant nor biden to know us and now i'm convinced no and that i'm there with you 7.01 e 0... 0 7.21, në faq, se 7.01... 7.01 <gjellik> <gjellik> <gjellik> plus njëzet. Plus njëzet, është të i bjehë. Ska një, ka një njësh. Ju themi mirë mëngjes njërës, mirë mëngjes gjithë dhe nga klubi mëngjesit. Mëngjes, mëngjes. Urem që kundjavën të aki një galuar mirë, në thoni pak gjëbët një gjë interesanta. Hmm kishte ndonjë gjë që unë do thoja kush ka bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme këtë fundjavë të jashtëzakonshme tani megjithëse po nuk e kam shënuar ja. po a jashtëzakonshme po gjithsesi diçka të zakonshme të bukur patjetër që mund ta pranojmë <laughs> po këtu në mesin ton 06792070222 tani e ka për dëgjuesit Rudi apo ne sigurisht po po patjetër po, pra, për dëgjuesit një fundjavë të qetë edhe pushimi ndoshta ndonjëri ka bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme çdo ta ndaj me ne për shemb për shemb ka shkuar për ski Përse ti jeh zakonsh? Më e zakonsh të më pyetësh fondjava jonë është? Kishte shkuar, kishe shkuar në Hën për shembull e ti s'e ke thyrë përsëri ajo po mund të ishte. Po çfarë të lutem. Eherë zakonsh me kufite, sa konsmes? Me të jeh zakonsh. Bravo. Eksaktë, po ç'është fondja? Kanësh di kontestimi me vënë. Çfarë tjetër për shembull, dikush mund të ketë çontë gramis. Me siguri ndonjëna ka qenë. Mami këto gramis, gremi, gremi. Asnjë tip Geto Arma Nina ndonjë gjë kështu. Ë ka për gram të tërë. A e ka për tërë gram? Unë do një heri them gramme. Grammys ah. Do një heri them Grammys është tjeshtë qështje Shqipimi Qështje London Arë dugim Exactly Falemderit shumë Alkini që e bëri dalimin Paka shumë Do njerë Irlandezet e thonë A Nërsa Anglezet e thonë Që pak si A A mm. Po jam shumë i lumtur se dhe un di, i mes universiteteve e emigrën. Ëh në fakt okay, gremis, në fakt në fakt sot uh, e nisim me një lajm shumë të shkurtër për në gjithë në lidhje me të gjithë studentët edhe pedagogët, mm, po, mm. sot është sërish grev, sa bukur ose sa bur. Në Fakultetin e Historisë Filologjisë e të tjerë e të tjera, domun mm, mm. dega letërsisë bën mësim normalisht vetëm ta po gazetaria. Tani do thon, të ngrihen edhe dyqanet në protestë, do thonë na ka rënë xhiroja. <laughs> Seluna Blejn nuk po të ngrohn tha studentët. Nuk pa. nuk po më shiten farat fare këtu. E <laughs> ke parasysh se farat janë <laughs> ekuivalent i jetës studentore, besoj. <laughs> gjithsesi, gjithsesi sot dekanati bëri të ditur ç'dihet që, që sot do të jetë sërish ditë greve për pedagogët, pra në do të vazhdojmë. Si. Nuk kanë studentët mësim, mm -hmm. nuk është ende sqaruar nëse nesër do të nis mësimi, por mm -hmm. pedagogët do të jenë aty që ditë nesërme, mm -hmm. për ditën e së nesërmes për të mirëpritur të gjithë studentët nëse duan të rinisin procesin mësimor, flas për degën e gazetarisat, pra ato degë që janë kanë ndërprer uh, procesin për shkak të protestës. Uh, Ndërkohë që protesta vet, protesta e pedagogëve është bërë ditur tash, më që meqenëse nis mm -hmm. sot të hënë, javës tjetër do jetë të martën, javës tjetër më pas të mërkurën, pra do të zhvendoset një herë në javë, një ditë në javë, jo gjithmonë në njëjtën ditë, një ditë dit më pas. Sot është të hënë, besoj se me aq sa Besojun dhe mendoj dhe nga ç'duken bashët siç thot populli, mm -hmm. ndoshta nesër do të rifillojë procesi mësimore. Shpresoj që po. Të çojmë se si do të shkojnë kësaj. Ne do përpiqemi që t'ju updateojmë çdo ditë me këtë situatë. ë um, e cila është edhe një ka edhe një lloj rëndësie tepër të veçantë për vendin tonë, po edhe për për të rinë të vendit. Tani, uh, të ndalemi çik tek një quiz se kë kemi par. Po par quizit uh, të flasim të raportojmë pak dhe motin sot. Po raportojmë motin rënësishme. edhe flasim për personazhet pe që kemi par. Ne do shkojmë tek quizi, o, jo, kë ke parti, se ti ke bër një jet më Po të zëbërra një jetë, no, të zëbërra pa, më doli për darë, para dhe... Me dhe. qënë se, për para se suada një sekundë të thojë motin, të shtojmë dhe një sënje të shpejt për më mësuesit Me jebe, qënë se jemi të petagogës Atëherë, Henry Ford ka thënë, dikush që, punon, dikush që pushon së mësuari, është tjetër, qofë një zetë, apo tëtë të djetë vjetës mm -hmm. Dikush që vazhdojnë të mësoj, është i vjetër më falë, dikush që pushon së mësuari, është i vjetër, qoft 20 apo 80 vjeç, nuk ka rëndsi. Dikush që vazhdon të mësoj, mbetet i ri. Gjëja më si e rëndësishme në jetë është që ta mbash mendjen gjithmonë të re, të mm. the thotë që gjithmonë e mban si duke lexuar ose mësuar. Motit të ndihmon në wow, këtë lloj rastesh? Po, sëdomnos si uh, kur pas orës 12, sillen erë shëshiu, s'ke ç'a bësh, do ulësh dhe mësosh, se ku do shkosh? Po. Por uh, Si themoj si them në 12 ka shi? Po, 50% shi ka. 50% Zhe, duke filluar pastaj Pas orës 12 është e sigurt që do të kemi reshje shiu sot përgatituni për reshje shiu uh, temperatura do të varëjë nga 4 deri në 17 gradë celcius wow. dhe do të ulën pastaj për shumunë nesër do të kemi me minus 5 grad prandaj kanë patur dhimbje të kockave unë prandaj e ke dhjer ai <laughs> reumatizmi ayt që nuk e kurove një herë nuk shkove tashurosh po <laughs> si ka mundi si, pra e mërkura do të jetë si ditë pak më afton sepse do të varëjë nga minus 3 deri në 8 gradë celcius E kur themi ne që Koska të janë aplikacioni më i mirë i mondit Nuk nga të gjohë njerë Parashikuesi më i sakt Më akurat Dani, te ky personaxi Që pash Do të rikë themi pas pak Se vze Dani do të vi një këng Për gjithju Alice Morton Talëm këto Alice Ta shioj Dhe rikë themi pas pak Klubin e mëgjeset Trying to kill 30 minuta Zgjohu një njërë, zgjohu tiran Dal nga dal Ose <coughs> vetëm tirana moj, zgjohu gjithë shqipërinti Gjithë shqipëria, gjithë shqipëria Tani do të kalujem pak të kë personajji 069 27 uh -huh. 22 Cili është personajji që kam parë Personajjë besoj që e keni qef Vërtet? Po, besoj Po, ti duhet a dish në qefë se unë e kam qefë për shumë bu E sigur të apo jo <laughs> Po, tani <laughs> Se mbaj më nuk e tim se nuk të ka rastisur Ndë njerë mu abithi për atë personaj oh. Të të pyje se ke qef apo se ke qef po uh -huh. Mirë Hajde, kur shpillan? <laughs> Hajde, filloj un është hmm. Vajz? Ja Altin Shpet pak është shumë është shumë <laughs> Pa, pa Së mund të ndodhë ndryshë është politikan Ja mm. Gazetar? Pa ëë no to no to xero Po pse duhet jet vetëm në Ti e shpyeta. Okej. Okay. Ne <laughs> kam qef topin. Po. <laughs> A ah, bravo, oke, okay, mirë. ëë uh, okay, tek mirë. <laughs> tek 20 30? Jo. Ehm i fillon emri me M? <laughs> Mos më thuaj, e gjithi? Se di, e prakos Po përse e mërë më, më? Po jo, përse Pop... e mërë më Po përse e mërë më Po përse është e mërë E shmë di e mërë A të herpuno në top channel Po praja, e përve tom jo. dhe tha po Po, po Kjo është një po altin <laughs> <laughs> Nuk e përse të marë është është po gazetar lajmesh? Ja uh, uh, Gazetar uh, showbizit Ja. Sp uh, Sporti. Sport. <laughs> ne duhet të komunikuar me njëri tjetrin kështu. Jo. Ja. E po të që nga këta? Ua, wow. ky që nga një moderator i thjeshtë, po jo. Ja. Entertainment ja. Si ti. Mos je ti. Tashmë, po. <laughs> I ftonë me me lape. Ja. ja. <laughs> moderator? Gjithashtu? <laughs> I thjeshtë është shmësh... për jo, ja, ta, do të thënë, nisë. Si çega. Si si? Moderator gjithashtu? Moderator pra është E sa, A -a. sa Altine që është moderator Kjo lëhe e sikur për shvillot në qie Po hë pra <gjën> ta, Po ti Altine kështë e radhën edhe përjeta unë vendetën të padashur Poha, joha, Po jo me i përka përjetur që në fillim, moderator Moderator gazetar në top channel Po ti e tim që ti si mba në mund të gjërët kështu që Jo jo nuk e ka pa unë që se po vazhdojnë të aja po, po vazhdoja unë hmm. uh, I fillon emri me e hmm. Ja Të njëtën pjëve t'ja kisha daunë në fakt, Por, pa, lë... barë mua në shkronjë njëtë për të pjërëtë. Êshtë i gjatë? Po, i gjatë shumë është. I, pa, i, I fillon tën... emri me i? Shumë i gjatë, tani është i gjatë? Tanim t'i më se krasë, më vetën që jenë një, një, një në të pësë. Po, sa më, jo, jo, anë <laughs> nështë, më nuk jam një në të pësë. I një fillon thëpes. emri me i? Ja. Êshtë <laughs> i gjatë? Ha, ju në fakt keni ngritur një pyeti që ishte e gabuar Po gjithës e si Dhe unë ju thashe jo për atë Sepse forma së si është pyetur është për të thënë jo A mëna e thua është cila pyeti ishte kjo? A meret me lajmet Po, në thamë, a meret Asht... me lajmet e thë jo ja. A i u merga me lajmet është i me i prajthroni, i dirës si e ka i <laughs> Jo pra, jo, jo, nuk është aji. a i A i shme i gjati lajmet Ky që thëmë unë meret me lajmet Po i trajton lajmet Trejton, një lajnë A, e fillon me më, pra A, e fillon me më Ja A, për kushu shkërë 0, 6, 9, 27, 22 2 milita përsi nërpleks për ju Për johë, për johë të e gjejë në digju e sitanse Po, johë tani, si e gjejë Orë e me siguri që dojë qenë të gjuhë si se ne, ne imi dështimi plonë dhe këtë lojme, ta shumë E të mëndosh i kemi dhe koleje Jo, po kjo e hëna nuk pas ka qenë shumë e mirë për ju, në faktë Për mua është super, mos folë për mua të lutëm Unë jam shumë mirë, së Këndë një petje të i dherë për të uh, i dherë Po, i thudonë e er më i me gjë <laughs> Apo me gjë Për që dhë më dhë Shkëllë bledë Atë do të bërat. Okej. Sa po shpikja ju me të? Jo, jo. jo. -si. Atër, më pyetete me x? Po. Jo, nuk i fillon me x. <laughs> nuk ishte Xim Kopsa? Nuk është Xemal jo. Jemali. <laughs> Jemal Jemali. Okej. Okay, e eh, humba. Me S i fillon emri? Jo, më epo ku ju shkojn këto shkronja me S? Burr moderator. Bur moderator, që merret me lajmet me emër me S. Burr moderator që merret me lajmet. Silvana Braçe. <laughs> <laughs> o dëgjues të, të mbar të klubit të mëngjesit, a e dini një burr moderator që merret me lajmet, që I punon në Top lajmet, Channel, i që i trajton? Jo, Duhet të kemi copa par lajmet. Bravo. Jo, pra, tani se kjo është e gabuar, nuk dorëzohet. Nuk lejo lajmin. Ne jam shumë e dorëzuar. I fillon emrin me a. a? Me A, po. Bravo. Bra. Ah! Ather 069 20 70 222. 22, e kuptuat kush është personazhi i pamshëm, i njohur që ka parë Florin? Shigojaijon. Dërgoni përgjigjetuaja menjëherë nëse e dini, nëse jeni të sigurt, dy bileta për sinéflex. Bravo, sa fitojë edhe një herë? Dy bileta për sinéflex. Wow, wow. Wow, wow, world. Je je je. Shigoj tani do të lëvizim, ë, uh, kështu që për gjithë ju që e keni gjetur personazhin, dërgoni mesazhet. Nërgoni mesashtet dhe fitoni dy biletat. Do të anisim këshuk të dit të sot me të njim djetë shkurtit. Ta një do t'ju lëm me këngën e radhës... Vaskorosi. Wa, wow, wow. Vaskorosi. E, të sanë remon auzion oh, yeah. me qëra fjalla. Oh, wow. wow. Sei che te sono l'uomo giusto per te Sono l'uomo di questa sera Sono l'uomo di primavera Facciamo bene a stare insieme stasera Facciamo bene perché è sabato sera Facciamo bene facciamo perché C'è l'occasione e l'atmosfera Sì Facciamo bene together Siamo vivi Domani Solo l'uomo di questa sera Solo l'uomo di primavera Facciamo bene stare insieme stasera очку bod relственu s qako pritis, qër qër&ya dhe jwelë, dhe njep zantëげ, qër&io të tëmutë nne. do të kalonte Blendi Fevziu në, në fakt në Top Channel. Mm -hmm. Sigurisht që gjithë i ngritën një pyetje, po mirë, mirë që do të vi, po Sa në në, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> në cilën fashë orari? <laughs> Përveç asaj. Se <laughs> ajo nuk ishte më një pyetje, <laughs> tashmë ai di, ishte një fakt. Ëh, <laughs> uh, po, në cilën okay. fashë orari do të kaloj? Mhm. Mm mhm. <laughs> Sigurisht që të gjithë menduan që do të ishte prime time apo kohë profesorësh. Patjetër që si do të ishte prime time. Po kishte si të ndodhte ndryshe. Jo, nuk kishte. Po cili cili fashorari mendoni ju se do të zinte? Ortaim denten e nice. sigurt. Un besoj në vend të top storyt sigurisht që ka qenë dikur ë, po themi A, apo digor. më pas të pa, pasuarit pas, ata ekspozuar. Nuk ka qenë në të njëjtin orar. Në të njëjtin orar ka qenë? Më duket se kanë qenë gjithmonë kok më kok. Gjithmonë në orën 9. Ta denten. Te darkës. Po. Tani çfarë përmbledh, çfarë përfshin ora 9 të darkës, normalisht është ajo që quhet edhe prime time në gjuhën televizive, kështu që pak a shumë praktikisht më i rëndësishëm në televizion gjatë orës 9. Ajo që mbledh njerëz dit pran ekranit është darka, edhe në orën 9 për supozohet të ketë një audiencë më të lartë dhe ratings pra më më të larta të shikueshmërisë. Kush na e bëra këtë pyetje? E bëra këtë pyetje se në fakt është pyetur Alban Dudushi. Alban Dudushi ka patur thënë Të njëti fash mm -hmm. në fashë orari Edhe kjo në faktë është edhe personajë Që unë kisha parë Më në fund oh, Pra më në fund o, E gjetë Në cika të kënë gjetur Dhe dikush të këtë situar Dhe e ka gjetur Pierina Që duam që të përshëndesin Dhe të demim mirë më, më, më në gjes Maure në Elban Dudushi E vërteza Jo, jo, jo, jo, jo Edhe E Edhipse vao kur më pyetë për gjatësinë, gjat, ja, gja gjat, mm. po, mm. a është i gjatë? Është në fakt, bani është goxha i gjatë. Po është shumë i gjatë. Po ndoshta dashije edhe nga që është dobësuar, shumë. Edhe. Biem më shumë në sy në fakt kur do të thonë. Jo, nuk blihet shumë Aho, sy. Jo? Ja, ashtu kur ka qenë si më, më i mbushur, domethënë duke sigurisht më i gjatë. A po disi më kujtohet mua Alba Duthësi? Më kujtohet në kohën e akademisë kur ishte aktor dhe studionte aktrim. Ka çurelat Nuk e di, ca të flok tip Jim Morrison, kështu, dhe shumë, shumë uh, hippy, kështu shum, shum. shu si, si stil. Ajo rendëve të? simpatik, nuk e di a e urrente veten apo jo. Pakrëndika tani. Po Rudi e urrente. Jo, pakrëndika sepse të gjitha vajzat dukeshin se tani s'kan flokësh. Se tani s'kan flokësh. Vetëm tek Alban Dudushi. Çfarë thuam? Ishte shumë çe. Çfarë thuam? A jep diktë pjesë. Bukuroshët e shkollës. Ata e dinte vetëm Bieda. Aldin, e dinte e dinte, e dinte oh, mirë madje thënun. Megjithatë ato Top Show ka qenë gjithmonë një program goxha interesant. Paktën kur ka filluar uh, në Top Channel në vitet 2000 më zgaboj. Oh, sa interesant. Kaj qënë shumë ko... interesa, matë e matë e më kujtoj që edhe Portokalia ka qënë një, një start e ka pasë pikërish nga top show Atërë është, është... Po, programi i parë promovuar sepse... në në Top Show ishte interesant. Baimend gazetarë dhe diçka tjetër e? që kanë punuar kanë sjellë gjithmonë tema shumë të mira. Altin Basha ka qenë regjisor i Top Show në ah, Mosgaboj. Kështu që prandaj edhe i promovuar pa ndryshon ti kjo pjesa që <laughs> ka qenë shumë interesante. Përsa kohë se nuk kam qenë këtu në fillimet e Top Show. Besoj për Gojxako. Ëh, nuk e. Për Gojxako. Po, besoj. Pastaj doli direkt tek tekzim me portokallin. Ndër një kolleksion më vete Portokallia, Topshop vazdoi që të. Po vetëm nuk baimën një gjë, kaqën i përnatshëm apo një herë në javë. Në mendje një periudhë kohë pastaj ndryshoi e bëri blue jeans e ai ishte gjithë interesant. Po më dukesa ai ishte vetëm kështu për gjëra tema soft blue jeansi. Sa ka pasur gjithmonë arm të fortë dhe pjesën që këndonin të ftuarë. Është e vërtetë është ndeshur me muzikë. Dhe kjo ka sjellë Ka qënë formatin një late night show Shumë interesant Qëna të ko yes. Edhe interesantë ishta Me qitha të uh, Albani, Albanik është komentu është pyetur përsa e përket këtë këtë pjese mm -hmm. Edhe në faktë Kur ka qënë iftuar në thumb Njënga pyetit ka qënë Sësi unë dieve ti Kur moreve shilajmin që do të vinë të Blendi Fevzi unë top channel A i ka thënë që të them të drejtë në thotë Nuk u gëzova Vërtet, asta më vulqeha ky sinqeritet. Por nga Saj, ana tjetër nuk o, është sepata, nuk është sepata kët OBOB, obo, po iki unë me që erdhi ky. Sepse kur uh, flasim për Fevziun dhe emisionin e tij, flasim për një peshë shumë të madhe televizive në vend. Mm. Dhe ardha e tij në Top Channel natyr, natyrshëm që krijonte disa pyetje të të cilat mm -hmm. un i bëra tek vetja ime. Dhe një ndërtoj ishte dhe ai vjen këtu, por cila është hapësira ime? Mhm. Pra Ok, do marri automatikisht atë do mendonte kushdo. Pra, do marri kohën nëse fashën e orarit right. të Top Show-t, po Ç'do bëhet tani me Albanin? Në rast se uh, opinion do të shkonte ashtu siç është tani në Klan, kjo po e sy që do ishte 4 herë njavë, në herë endë, javë, nga e hëna në të enjtë, 10 me dhe vetëm të enjtën do të ishte në orarin prime time. Sepse ku ka zakonisht intervista 8-8 me. Ja, me Na vërtetë që do doshit të rrinda. Le të themi që është e natyrshme që do kishte një reduktim, ëh. Do doshi të jepni një fremtë. Në natën e premtën të premtëm, për shembull. Ose mund të bëndem regjistrim 10 me 1. Ok, me të ftuarit që kishte opinioni. <laughs> një ridjende, do, do gjende një rrugë mes mes, zak si zakonisht siç bëhet, këtu në këtë rratë. Nuk e nuk e di, por kjo ka qenë deklarata e tij dhe mua më pëlqen sinqeriteti. Edhe... Po, kjo është vërtet për të vlerësuar. Mm -hmm. Në fakt sot të... njëri ka qapur. Po a uh, në fakt nuk është se skam qen vetëm tek Fevziu por në emisione të tilla debati nuk kam marr pjesë pra edhe vet nuk kam kërkuar ka shtuar ai sepse është pyetur që s'i ka mundësisë të qën asnjëherë te opinionist po tani nuk ka shumë sens mendoj unë që ti të bësh një program të dalësh në ekran sepse top show ka filluar nga e martë deri prem të premte ku ka pasë magazina të dalësh edhe si të opinionist dhe të Fevziu mendoj që nuk bën sens ëh uh, se dhe njerëz e i, i mërziten thonë po tani këy bën gjithë logun nga një program në teatrin por mendimin tim Shiko. është zgjedhje shumë shumë shumë e mirë nga Ana Dudushit. Po opinionist jo po edhe të ftuar sigurisht e kanë parë ndonjëherë thjesht për të ja, diskutuar. Ja po e bën tani në thumb e kishin ftuar vajzat. <laughs> Okej, okay, në shum në të gjitha. Po tani ka një herë në javë ka hmm. emisionin, kështu i që. I Ki kishin ftuar për shembull në Opinion dy herë për për çështje të caktuara po, apo mi, jo për. Po po i kanë një tëm fash orare i nuk mundën. Si ylli i Limanit. Po, e kanë dalin me dy programe, ose vajzat e pasditeve të dalin te njëra tjetra, po shembull. Po nuk shumë, ka do. sens, dalin të ftohen. E Leçe një... të shkojë te Grudina, tani si drejta pasdite në emisione. Edhe të flasë si është ti eksperiens prezantimi Shafjallë... pasdites në vision Plus. Ose bjeta të jetë e ftuar për shkakun te shumë të Grudina. Ose Rudina të bish. Isha fjalën një mbrëmje që nuk është vetë në transmetim, sigurisht se nuk ka nuk ka sens kjo, që ju po thoni ju dhe as si do të kisha menduar, po. Po si është të moderofsh pas dite në top channel? Ja, kështu është, gjove Lërgojëm i së erdën ja, në mishta e, e di apo nuk e di? E di A e sigur që e di? E di të dhash? Për fundimisht E di, e di apo nuk e di? Mirë, nuk, nuk e di E di apo nuk e di? Këto në gjari e putën datën e sotmen në histori Në një mëdhjet shkurë të vitit 1895, Georgetown u bëpjesë e krye qytetit Washington, D.C. Anarkisi Amerikane Emma Goldman në vitit 1916 arestohet për mbajtjen e një leksioni mbi kontrolën e lindjede. Në vitën 1929, Italia nërshkruan traktatin Lateran duke njohur pavarësin dhe sovranitetin e Vatikanit. Marveshja i altës e vitën 1925 e nërshkruan nga presidenti Roosevelt, kreministri britanik Winston Churchill dhe u dhejstit sovjetik Josef Stalin për saktoj strategjin aleate të pas luftës të dytë botërore. Në vitin 1963, Agjencia Amerikane Qendrore e Zbulimit CIA krijon për herë të parë divizionin e operacioneve brenda vendit. Në vitin 1964, grupi Beatles jep koncertin e parë në SBA me një shfaqje në Koloseum e Washington DC. Në vitin 1998, lirika për këngën Candle in the Wind del nan kan në Londër. Në vitin 2012, ylli i muzikës pop Whitney Houston ndërron jetë në hotelin Beverly Hilton në Los Angeles, një natë para ceremonisë fitore të çmimeve muzikore. Në vitin 2013, Papa Benedikti XVI njofton dorëheqjen duke u bërë papa i parë që i jep dorëheqjen që nga viti 1415. E di apo nuk e di, këto ngjarje futën Tatën e sotme në histori.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 Ora 7.55 Mirë më gjest të gjithë shqiptarve që janë zgjuar Mirë më gjest Edhe janë në Klab FM në këto momente Radio në Komtare Në mirëmijë Isidan, mirëmëngjes. Good si morning. Mirëmëngjes mirë grupi. Si, po si, si jeni? Gjes. Mirë, mirë. Më themos do ta, mos do të pyet si e kalove fundjavën, <laughs> por po e pyet. <laughs> si e kalove fundjavën? Mirë, re e relaksuar. <laughs> <laughs> e Le relaksuar. Me nerva të. Me lajme në vërduar e kalove. <laughs> Pikërisht. Pritem se ti këtë fundjavë do punoje, por jo pra. Vë jo, ti përsërimbete ke lajmi. Dhe un vi bashkë me lajmin. Direkt me lajmet Shëpa ka ndodhër në një interesantë? E pra Tani, interesantë Unë të dojë da njësja me një lajmë të rëndë Faktikish okay. mm. oh, Në është një pra. rëndë edhe për mëngjesin e sënës Por faktikish duhet të të në yep. Pa tjeder mm -hmm. është televizion i Raj3 Cili ka ardhur në Tiran mm -hmm. Ka sparkuar letë temi mm -hmm. Edhe po investigon Edhe po po punon për një dokumentar për sa i përket mafias shqiptare. Wow. Okej. Okay. A ne menduam se kishte e... ardhur për për erë do, tishte... për një <laughs> një do për të ishte. Erë natyrë. Bravo, erë do të ishte për natyrë. <dhe> Mafinë së tyre ata bënë mafin tonë. <laughs> Mirë, tani <laughs> ta vizitojmë njëherë këtë shtatë tim se jemi dhe ne kaq të famshëm. Jo për gjë, po thjesht cilësohet si është investitori më i madh i ekonomisë shqiptare. Oh, a, se vjen. Unë mendova se ishte import eksport i bananes <laughs> por jo thuhet, thuhet thuhet me të thëna por mm -hmm. kemi parë gjë ende po kta të rrit çfarë kan thënë deri tani thuhet sipas tyre që investitori më i madh i ekonomisë shqiptare pra pikërisht vjen nga arturat e ja. mafias dhe mm -hmm. është në fushën e ndërtimit imagjinojeni se një njëri nga net katër tani ishte mafioz jo kushnia pesë a gjashtë pjese altinin e imagjinoj kështu altinin Jo, si amë në mafje Me që këruan mundën shpesh Pur edhe suata nuk mbetet pas A ishme me po e zikre Suata dhe ishte vejushta negra E Shqipëris Vejushe eshdes Dhe kështë gjusmate e ndërtimeve në Shqipëris Do kësha dhënë gjithen nga një apartament Do me thënë Bajani mirë me mua Do me thënë Isida t'i po thuaj që Tek ndërtimi ishojmë këta mafiozët Fikërisht Bo bo Pra nda e ka shkuar që e një shpjëve E thjeshtuam pak gjëndim, por mm -hmm. është realisht është një nga lajmet më të rëndësishme dhe më bom. Po kur pritën që da trasmetojmë si dokumësit? Uh... Pas 3 vjetër. Nuk thuat. Nuk thuat i gjithë fullumë timi postproduksionin në mbaba. Mos ndoqësa po presin që dëvendosin gjoba me këtë dokumentar? Në basë, në basë. Vien Nuhi. raj këtu të knevet për dëvendosur gjoba? Nuk i djeta si njerën. Thua. Nga nuk pritet <laughs> nga Ajde okay. fund javë që paske patur më i sida ajde Me lajme në përduar ja, Mirë, ne do të kalujem të kënga e ratë Dhe vazhdo një që nëroni me ne Dhe më pas me i sidën Me i sidën Dhe kur të rikëthejemi do të takojnë pak Eldin këtu në klubin e mëgjesit Në thotë se si është trafiku Prafiko, në kërën qëtët so Trafiku, sot në tiramu, i me djevë Trafiku, sot në tiramu, i me djevë Trafiku, sot në tiramu, i me djevë long And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Never thought it would be like this. What will I do now that you're gone? that you're gone Now that you're gone Now that you're gone gogang ora te deño minut And now, the news on Club FM. Lajme Shkurc, në radion kombëtare Club FM. Dë gjuhës të Club FM mirën gjesi u njome lajme të orës tëtë. Mafia shqiptare dhe mënyra e gjenerimit të të ardhurave të saj ka tërhequr vëmendjen e medias italiane. Televizioni Rai 3, i cili ka zbarkuar në Tiranë, është duke investiguar se ku po investohen paratë e pista. Sektori i ndërtimit vjen të mbetet fusha e preferuar për pastrim të parave të krimit, ndërsa pak ditë më parë edhe prokurori antimafia italiane mbërriti në Tiranë dhe zbuloi se mafia është investitori më i madh i ekonomisë shqiptare. Ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton Luigi Soreca ka reaguar për vendimin e Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda për Dritan Dajtin. Përmes një postimi në Twitter, Soreca shkruan se ky vendim duhet vlerësuar nga Këshilli i Gjyqtarëve dhe Prokurori për A i Përgjithshëm. Ai kërkon vlerësim urgjent pas vendimit për zvoglim të dënimit ndaj Dajtit, i akuzuar për vrasjen e katër policëve. Kreu i Grupit Parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ka sulmuar sërish me akuza kryeministrin Ed Rama. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, teksa e cilëson shkollë pak, Vasili shpreh se Rama i ka zënë rrugën qytetarëve shqiptar. Vasili mëtej thekson se Rama u rendien ndaj edhe sulmon egërsisht universitetet. Analisti i grupit për politikat e zhvillimit, Naim Rashiti, në një intervistë për Deutsche Welle flet se si do të dukej një marrëveshje finale Kosov-Serbi dhe pse nuk ka një unifikim ndërkombëtar për këtë. Ai thotë se ka një presion në rritje që takimet formale të nisin gjatë këtij muaji, teksa është Serbia ajo që kushtozon fillimin e këtyre takimeve me heqjen e taksës së vënë nga qeveria e Kosovës. Ai nuk beson se ka unifikim qendrimi të faktorit ndërkombëtar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klabe Fem. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Ti devojël është libri që do t'dhurojmë gjithashtu në klubin e mëmjesit përveç sa 2 biletave në Sinaplex. Është ora afak 08:08 minuta. Po, edhe është momenti që të lidhemi me Radio Taxi Lux. El di. Mimjes Eldo. Mimjes Flori, Mimjes Thora, Mimjes Rod, Rudi. Ro, Rudi, po. Eveolta. Mimjes. Po si e njehëresh? Ha, <laughs> mirë, plot mirë, shumë mirë. Uh, Fundjavë qet, nuk është se ka pas ni, ni ndryshim nga fundjavat e tjera, por besoj se kjo do jetë java më no kulminante se kemi edhe festat, a kupton? Po, festat. Mi festat vjen më katër vjeç. Është 15ën. Po ta e kushtoj dom 15ën, le ta zgjidhë 15ën. Po mirë, ju ja, besoj keni më shumë punë. 15-a është është protesta, analisht besoj gjithë javë do jetë i me intensitet besoj sepse edhe situatet trafikut për uh -huh. pjodimjave ka filluar shumë vrëlsën me trakset kërësore problematike vrte, rrugat dulci dhe që përkuar fundi dreqin Shqiponjes përro me di kanë nërkes uh -huh. pjesa që apodet më posh kushtimi zonës nga prakset dhe kërdejtë, kështë që vidim dhe ka trafik të ndurë uh -huh. po dhe ka otjere paralel rrugat britan në ndër përro me di gjauton dreqin Shqiponjes përro me di kanë situatet me trafik rrugat kam vajës kombinatë palatë me që gjithëratë, dhe dy kratë kanë trafik të rënduarë. U Nazaret, jesha ljësë e midis, akëtë rrugës Durëse dhe akëtë të rrugës Kavajës, për po më mëndin, pareqitet me nga kërkes të rënduarë, dhe duke lëdizu, se ku Nazaret me problemet të trafikë, me probleme dhe dhe të pasanit, uk, qëndër, problemet e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është në postrejtë e blokuar me trafik të nduar. Se këmëve dhe unazës, në shumë mërë në tishme, mm -hmm. i të mojmë dy skajet, kryzimi Domblosë kësë Farmacia 10, dhe, dhe Bulevardi Zandarët, dhe kura Vasilçanda. Njëra në në gjithje, dhe tjetëra në zvidje, për momentin paraqitën me situata trafiku, por më shumë, krau i marë që u tonë nga kryzimi Domblosë 10, dhe Farmacia 10, dy kryzime i ka të nga rëkuar, a shë stacioni trenit,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 Në stacionin treni nëseun trafik trenduar, ndërkohë që Siri Kodra ka shumë probleme, duke dhënë vetë si Kodra shtesa tek ish zona për meni e figuritetit, por mendi paraqitet me situatë trafikore. Duke qenë në qendra, mm -hmm. për momentin duke lëvizur Luis Gurakuqi me trafik në zonën e zona e 9 katërve, por mendi ka vështirësi, qendra e Tiranës pa me shumë probleme, veçanërbito tani, Luis Gurakuqi dhe Suleman Pasha për momentin kanë fluksën të rondulluar drejt botimit dhe, dhe qendra vaj një kolaps Ot, një këllim një dhe problematike, Gjori. Eldo, ne të urojmë të punë me gjithë se ka trafike dhe urojmë që zhidhe të kjo situata e trafikut, por si që të ti do tjetë pak e njëshur se festën dhe da kemi afer, protesta gjithashtu vjen me datë 16. Me gjithatë të ne të falinerojmë ty që gjithë do ditë nga e hëna në të premte në e raporton situatën. E dhe jaftën e dhe, bërë. Gjori dhe unë dikën e këti që janë pjesë të klubin gjezi dhe në magishtë të valjë Mega El su, Tër, e I e fantastik Falim deri që umishime Elgin nga bar. Radio Taxi Lux I aftëmbar Ju e dini që Bronda Vios të Verë Dhe Radio Taxi Lux jep një ofert për gjithë ju 300-400 lek pra 3.400 lek të vjetra Uh, po kashë ekonomike është edhe rruga dheri në rinas 13.990 lek ose uh, të vjetra ose 1.399 lek të reja Mirë falim dheri dhe njerë Radio Taxi Lux Numëri të ture i telefonit është 048-333-333 Bra, 048-333-333 Tani, ne ju lëm për gjithu që e një një trafik Që e unë i muzikën e radhës në klubin e mgjesit Do të rikëthejmi, do të flasim pak uh, që arëshbër e dhe nga gremis Se është ka shumë për të diskutuar E dhe shqiptaria jonë Më në fund një shqiptarë e ka fituar e një qirë të tjilë Shqiptarën Shqiptarën When you lost and you left and it's been a while they're the ones who you know and get you Starts your day And now we get back to Flori and the crew On the morning club On Club FM Albanian National Radio <laughs> Mirë më njës 8 e 9 të më djetë shora Mirë më njës të gjithë e, shqiptarve yeah. që janë duke në të gjuar në këto Flori momente Kusë është duke shkuar në këto momente Për në pun Ose është gjuar se në orë nëndë Normalisht ka orarin shtutar ata të orës 8 tani ta janë ulur janë ulur në zyrë ndoshta disa janë atë me kolegat ja në kantë në kantë në në kolega. jate, duan të lëvizin disa janë në kafe me kolegët pahetër pa deri në 9 ashtu është e si shkoi si ky muhabet por është gjithmonë kjo ora e parë kam vënë re pak aşum në këtë vend të administratës është gjithmonë kafeja po oh. doja sa të ndezem megjithatë megjithatë me janë sa janë në këtë momente duke na dëgjuar Unë themë që të ujapim një kujtë të shpejt Për gjojnë shqipa Kujtë i fjallor Kujtë i fjallor të i do të i përju tani Mbijemër mm -hmm. Mjek Shpegimi është Dritë shkurëtër Mëndon është mbijemër Mjek Dritë shkurëtër drit Uuu uh. <laughs> Aja keni ide njërës Êshtë e vështirë? Apo ka nevojë? Jo, e di që nuk është fare e vështirë Po, po të të të ngatron tjershtë, pak Bravo, të, okay. të ngatron pak kjo shpjegimi Êshtë pak si me kleqë po. këto të tuash Dhe ndërko, kam edhe një kujtë për ju, Mish Për ne të tre, këto? Po, për ju të tre Ndërko uh! po duhet themi sa i që fitohen kujtës Në do të, të, të ketë si e qëmijem 2 bilet avër në sinepleks në i qëtu Një liber nga shtëpia botuese Pegi që është për fëmijë në fakt 3 ujëtit ma kujto pak Florisa Kamlaj 3 ujëtit e vegjël 3 ujëtit e vegjël ishte një libër shumë interesant ë dhe sigurisht titullin Doktor Ishkendavë sepse gjithmonë për fjalore marim titullin sepse nuk është kollaj e kuptau nuk është kollaj dhe mos harroni të na dërgoni mesazhet tuaja në 069 20 70 222 dhe mos harroni emrin ë sepse në rast se nuk na shkruani emrin nuk bëheni tuas të këtyre çmime. Në fakt më vënë përshtypje se kam librin në dorë dhe edhe letra është kaq e lezetshme, është shumë e bukur. Dhe ilustruar shumë shumë bukur, ëh. Eh? Shumë bukur. Mund t'ia ja lexoni fëmijëve tuaj nipërve mbesave. Tani dhe... jam që jam t'ju bëj ju një pyetje. Me fjalor dhe me vë. Po, një dhe. na thuaj. Largojini celularët, largojini kompjuterat. Largi kemi. Largosh. No, no, no. Në karikim kemi. Mos i prekni fare, fare. Në, në. Tani dua t'ju pyes të çik. Hmm. Far mendoni, si e shpjegimi i fjales, ose si e dini ju, shpjegimin uhum. e fjales, Mirakand. Mirakand? Pa. Mirakand. Uh, Kësë në këtë dje. Mirakand. Ma, ka, për shi për ju për për e së. Ti poteston njo vetëm një hurin ton, kujtesën ton. Pa tjeder. tjeder. <laughs> kujtesën ton, për edhe nerva ton. <laughs> <laughs> Ma, qëfar ju vjen nëndërmës? Si tip lëkundje duhet. Lëkundje. Sur... Pa bra ta Iran tek teatra. Po si çfar shpjegimi do jepë për shemb Mirakandës. Mirakandës falë një herë. Mirakand. Kështu është fjala. Nuk e kam dëgjuar si fjala. Edhe unë herë parë. Atë bëjmë me ndonjë tip kështu, jo Ose mirbërrës ose zanaçi. Okej. Okay. Ose mir mirbërrës ose zanaçi. Ose tip me zanaçin, diçka që bëhet kështu si, nuk e di. Tiro, Një prodos seriozisht ta ftuash, por duket që nuk. Jo, jo, duket që unë nuk e di. E pranoi. <laughs> Hë. Huh. Me kokulur. Si mendon? mirakandës ë të... si dikush që të sjellë të mirën, të sjellë fat të mirë, të Rudi thotë, ky është shpjegimi sipas Rudit, dikush që të sjellë të mirën, fat, fat të mirë, diçka të, të sjellë një gjë të mirë, nuk e di, të bën një të mirë. E the, e the. Mbaroj, I ku mbaroj Suata. Nuk më vjen asnjë ide se nuk dua të dukem. Jepni një shpjegimi, nuk dua dukem... nuk do të dukesh, sepse ne s'i duam, ata ne kequ duken. Nuk, nuk pretendon njëri të Kof. dish 48000 fjalë <laughs> të fjalorit të gjuhës shqipe. Mirakand Mm, është herë e parë që e dijonja Po s'ka problemi ja si asë herë e parë qëfar... Qfar të vjenë në mendje kërë dhe gjonë Mirakand Më brunë që di në faktë si nuk e kam hasër asë ndër një liber Ska problem, mos të që ditë po na jebë shpjegjim Qisë e sirës uj Mirakand Atëher Qfar në djesi e dhe jebë kërë e dijonë si fjallë Qfar shpjegjimi dhe të jebë jeti Mirakand, kujdes <laughs> Për e tha rrudi mirë bërës Oke, më bërsë është super. Unë ja futa kot, më duket. Na thoi pak Flori çfarë është? Po dialtin? Unë thash pra diçka që lëkundet. Diçka që lëkundet. Po pse ti e thjesin si diçka që lëkundet? Mund të duket mira kant. Po mirë, diçka që lëkundet nuk mund të ketë shpjegim në fjalor. Ja për shembull Elira na thotë një njeriu që i pëlqen e mira. Okej, një njeriu që i pëlqen e mira. Në këtë rast do e përshendec. Lëkund bërs. Lëkund bërs. Jo, po or melavjerrs. Po. Nuk skam një fjalë konkrete. Pra diçka me lëkundje. Diçka me lëkundje, them. Diçka që lëkundet. Është shpjegimi në fjalorin tën mm. për fjalën Mirakant. <laughs> <tën, to. laughs> për fjalorin <kërë redaktore> <laughs> <laughs> tën. Me kryeredaktor Altinë. Me kryeredaktore Rudin dhe Suadën në asistencë një radhë tjetër. Mirbërës. Dhe çfarë është? Derka. Derka. Shpjegimi i fjalës Mirakant është endje gjnaysi, dëshirë për diçka, qef, ha me Mirakant. Ose versioni 2 Hame wow. Mira Kand Mira uh, Kand Gjera të mira e të zgjedhura Si pas qefit, sidomos për ushqimet Te ushqimet jo, si ishte, njërë... ishte në bje mërë, Flore? Ândje, knajsi, dëshirë për të qka Do në të nëndje aty e kisha që nga njërë, ja Ândje aty e të rë Ndërko në i kujtodhe njërë kujtim për ligjuësit Kujsi vjallortit dhe njëherë Mbje mërë Për mjekësin, dritë shkurëtër Okë. Okay. Kam një përshtive që njerëzit e kanë gjetur. I emër për mjeksin drejt shkurtër. Ka gjë thjeshtas. Mm -hmm. Jam shumë i bindur që kur ta ndoshta ë uh, shpjegimi që ju keni në kokë për këtë fjalë mund të jetë tjetër, mund të vinë në një tjetër form, mm -hmm. por si fjalë keni dëgjuar. Pa. Keni t'gjuar dhe në këngë E kuptoj, e kuptoj Ndurko që ne kemi dhe të censurën e ndë të hapurë Por më vonë Ndë t'ha kërtojnë të pas muzikës Ta një ka ardhur momenti t'gjuar dhe në këngë Lady Gaga do t'vi këtu në klubin e mëgjesit Shusheshion I can't wait to cast my spell Wait to what you'll never tell Cause I got it covered city baby southern Got it dripping like no water kënga ishte kyë eli Lady Gagën e cila mori çmim në Grammys Uhum. Po, ndërkohë Shallow, kënga tjetër shumë e famshme dhe që të gjithë nuk besojnë se ka ndonjë njerëz që nuk e pëlqejnë Shallow A në ditët e sotme. Uh, shallow ka fituar ndrëm në Grammys për uh, kënga më e mirë e shkruar për media vizuale. Mhm. Best song written for vi uh, visual media. Oh. Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando dhe Andrew Watt janë katër uh, kompoz kompozitorët e këngës Shallow. Mirë, ndërkohë ne do na lemi pak edhe tek shitëtarja jonë Dua Lipa, pa, e cila në fakt është bërë artistja shqiptare ë uh, e para që merr dy çmime Grammys. -hmm, është uh, punimin më të mirë me Electricity dhe uh -huh. artistja e re më e mirë. Dënë fakt ka fituar, është uh, pallur fituese, po. Pa, uh, kënga më e mirë ritmike mm -hmm. ose le të themi dance, dance. best uh, mm -hmm. dance song. Dhe këngën e saj për bëhet fjalë për këngën e saj të suksesshme Electricity që ne e kemi luajtur her pas here në Club e Fem, në bashpunim me Mark Bronson dhe Diplon, mm -hmm. ka ardhur kjo këngë. Por ndërkohë, uh, lajmin për këtë e ka bërë të ditur vetë Akademia e regjistrimeve. Pra Grammy përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Mm -hmm. Dua Lipa, Diplo dhe Mark Ronson kanë lënë prapa këngën si Northern Soul mm -hmm. to Above and Beyond, The Richard Bedford, uh, ultimatum nga Disclosure, uh, losing it nga Fisher dhe Ghost Voices nga Virtual Self. Kto kanë këngët që kanë qenë së bashku konkurrentë me Dua Lipa, mm -hmm. por bukurësia e on sigurisht që nuk është ndalur vetëm tek një Grammy ajo ka marrë dhe artisti i ri më i mirë, mirë që sigurisht është një vlerë shtuar për në, uh, si vjen në karrierën e pat saj patjetër edhe të marrësh artisti i ri më i mirë në gremi është Pikërisht, Grammy është është një përkëdhelje fantastike e artistike është komplet, komplet një nivel tjetër Ka jashë zagonisht rëndësi për të gjith artistët dhe muzikës Ndërgomtare dhe është nga këto të shmjët është si një Grammy për, për këngëtarët Mosarojmë të athemi dhe për gjith muzikantët është si Oscar për të gjithë Në no, kinematografët Të gjithë aktorët, no, regjizorët, regjizorët dhe kasët dhe kinematografisë Ka që kinema, kinematografis. në mënuar bashkë me Beregjën, në fakt, mm -hmm. për Best New Artist, por, por ka të rinfuar dualiva Por ajo që më bëri për shtypje dhe tishka tjetër nga këto momentet më të spikatur atë mm -hmm. të, të mbrëm jesë të djeshme Po Casey Masgraves është këngëtare e muzikës country, ka ka fituar 4 çmime në ja, Brenda Natës së Vërtetë dhe ndërtoi edhe Album of the Year, albumi i vitit. Tani nuk e di nëse kjo është për specifikisht për muzikën country apo për të gjitha albumet. Tani ja, ja, për të gjitha. Kam idenë se është një përgjithësi. Për të për gjitha albumet. Pikurisht. Unë personalisht nuk e di nëse ju e jeni, unë nuk e njoh fare Casey Masgraves, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë dhe. Prandaj them që Gramis befason për shembull. Por si puna e asaj që po thonin për uh, Modianon sot që mm -hmm. uh, pas çmimit Nobel ai filloi dhe u njoh, kështu që Figurisht. nuk është nuk qudiqme, uh... do, do, ah, ja, do të ishte e çuditshme nëse edhe Casey do të bëj më famshëm tani. Do të bëj më famshëm tani? Ja do ta bëj edhe ne ndoshta të shkojmë në YouTube për shkak të dëgjojmë të kërkojmë, të digjojmë, të kërkojmë do një këngë. Ne s'ka mundësi kemi dëgjuar ndonjë këngë, po thjesht se vëmë videon. E vërtetë është, ndoshta nuk e bëjmë lidhjen dot. Por, interesant edhe mu mu duk interesant si personash, kur e pash me 4 Gremi edhe ishte një foto që shpërndaje në rrjënës sociale. Mu kujtoj pak a del, me thëndrejtë. Pa, që edhe kishte gërë gërë njës. Edhe kishte performuar gjithashtu, ndërko, ndërko, një nga gjyra që duhet theksuar, tjetër nga ceremonia e djeshme e Gremis, është fakti që Cardi B është e para Gremis, Grua, femër, vajz mm -hmm. që, që fiton uh, Albumi më i mirë rap si solo artist Si mm, albume si solo Pra shte para e para femër në historinë e gramis Që fiton një album Si solo artist për rap për Hit rap. me one more time Bravo, bravo Cardi B <laughs> Si bravo. Britney Spears Edhe gjithashtu në fillim të shfaqës është është evidentuar jashtëzakonisht uh, Alisha Keys uh, hosti pra i, i Gramis mm. e cila ka uh, ka ka ftuar po themi apo ka uh, prezantuar uh, My Sisters sot tota, ajo motrat e mia Lady Gaga, Jade Pinkett Smith, uh, gruaja e Will Smith që e njëo i mirë, Michelle Obama dhe Jennifer Lopez me një mesazh shumë të fortë uh, uh, frymëzues vajzat sepse kam parë që sh, uh, ishte shpërndar edhe nga personazhet e tjerë publik kryesisht për muzikë që është uh, ditë shka që nga bëndë të ndihemi mirë mm -hmm. dhe mirë është ta fillosh ditën me pozitivitet mm -hmm. dhe me muzikë se normalisht për Gremis kam folor uh, Vajza dhe, e vërtat kërë fjallë e Gremis është pikërish muzika e mirë The... me gjitha ta, Alisha Alisha Kizë uh, nuk harrojë që edhe të performonte mm, mm, me pa, pa. piano sigurisht e pa grimuar sepse ajo e kemi thënë tashmë që është shumë pro bukurisë natyrale por me zërin e saj jashtë të jashtëzakonshëm më ka shpëlgjur. Me sa duket ky mesazh frymëzimi, inspirimi dhe shprese ka vazhduar përgjatë gjithë natës së Gremis. Ka qenë mm. si thuaç një kryefjalë e të gjithë mënyrës së prezantimit edhe të, të dhënies së çmimeve edhe të, të kontaktit të gjithë muzikantëve me njëri tjetrin. Është një frym shumë pozitive që e ka përfshirë të gjithë ceremonin. Kjo është gjë shumë e mirë. Edhe për të theksuar, Childish Gambino ka fituar 4 4 çmime, mbrëm. Mm -hmm. Uh, ndërkohë edhe Gaga Shallow që e tham nga Star is Born dy uh, uh, po dy çmime uh, Charles Gambino e, e e evidentova sepse ka fituar uh, me This Is America këngën Por e tij të njohur po ka fituar bërë bërë. si kënga e, vitit, years, e vitit, kënga, kënga e vitit kënga e vitit rekordi i vitit dhe best music video uh, ndërto këto të absolut. dyja që desha të uh, evidentoja se ka edhe një një një një videoklip vërtet fantastik shumë të bukur absolutisht shumë të goditur ka record of the year me This is America Childish Gambino është fituar uh, Casey si që për mundi rudi Por gjithashtu Song of the Year është për sëri This is America Childish Gambino po? Childish nga... Gambino, Best New Artist Dua Lipa, Best Pop Solo, uh, jo, uh, Lady Gaga. Kemi dhe duon. Mm -hmm. Best Duo ka marr sërish Shallow për Lady Gaga dhe Bradley Cooper, mm -hmm. një tjetër, një tjetër çmim çmim i mirë, uh, duhet veçuar Best Pop Vocal Album për albumi më i mirë uh, në muzikën pop që mm -hmm. e ka marr Ariana Grande me Sweetener, uh, best albumin rock. e saj më të ri. Best Rock, mos harojmë Best Rock, një nga dëgjuesit tanë që do të premte që e kërkon uh, këtë grup Rita Van Fleet e, e kërkojnë disa edhe këtu e kemi dëgjuar Gretën. Absolutisht. Ta fituar si albumi tjera, Rock mire, ah, më i mirë. Të gjitha këngët e The Morgesës. Por mos harojmë, mos harojmë të përmendim edhe të fundit When Bed Does Good është një nga këngët e Chris Cornell i cili u nda uh, nga jeta, një nga rockerët më të mëdhenj të gjitha kohërave tona, u uh, nda nga jeta fatkeqësisht uh, para një viti dhe ka fituar Best Rock Performance. Performance më e mirë Rock. E ri kujtojm thjesht se ka qenë një nga ato Zëra që nuk do kur. Me shi, të vdesin kurrë. Ne jemi në dë, dë do të vazhdojmë me dual lipon me electricity sepse është një vajzë na bën shumë krenar. Shiojë. për ditën e mm -hmm. sot me ka qen fjala miop ësh gjetur? Është gjetur, gjetur dhe ra. Wow. Është gjetur nga Roberti. Wow, e përshëndesim, ne përshëndesim Robertin. Trakide, Robert, Robert. urime. Pra fjala miop miop uh, sipas fjalorit të gjuhës shqipe shpjegohet mbiemër në mjeksi dritë shkurtër. Jam uh -huh. kurioze të di mos është që mjek Roberti? Nuk ka di, sigurisht, absolutisht. E rëndësishme është që e ka gjetur. E ka gjetur ka fituar 2 biletë okay. për në kinema. Okej. Sistemi Albertin duke i thënë të gjejë censoren. Aha. Jepi një realtin, ta shohim. Gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Një xhungull tropikal brenda. <të> wow. wow. Brenda kësaj, pra. Brenda brënda... kësaj. Mmm, më vështirë. Çfarë kanë thënë njerëzit? Por nuk kanë afruar. Nuk është afruar. Nuk emi afruar. Censoren e kemi hapur që të premten. Mhm. Ne kemi lën 2 ditë pushim vetëm. Një, një, një kontroll të plot nga Spitali Amerikan. Ndërkohë, Flori ka fituar 2 bileta për në Cineplex, mm -hmm. një libër uh, për fëmijë, 3 ujet e vegjël dhe sigurisht titullin doktor i shkencave, meqenëse ajo ia jep Flori me shumë dashuri. Absolutisht, e meriton. E meriton. Të gjithataj që fitojnë uh, kujdeset ona. E dini ju që uh, Breakbeat është parë në ambientet e ditëlindjes së Jennifer Aniston, ajo festuar 50 vjetori. Po prakore... Pun për të rrogajtohet. <laughs> po ç'ishte ky lan? Këto janë, thashë them, ata kanë gjelur miq, nuk është se ka azim në styrë në atë. Absolutisht, ato do doja ti të ktheheshin përsëri. Edon ashtu përshirë. mendoj. I shkruajti ti se më thejë që po. Po më fola. Këmbëshim ata. E uron ata. Kam thjesht mikeshta, kanë janë llafe këto, thonë, nuk është se ka azim më me ato. S'ka më, ashtu po. Si se mbushi Do me thënë shok të vjetër të shmë Që dhe tha? Në faktë të u e që është e sigur Që a i është parë në ambjentet Së në e ule një ditë në kafe Eventit Po themit të fest E dhe më dhe më dhe se Jennifer Aniston, por jo, ajo që më bën përshtypje është fakti që fasadat e tyre të zjartë që këtu e para 2 dekadash po themi ende ende shpresojnë në një mënyrë mes tyre. Unë jam unë jam një ndërta. Se mos ata bashkohen. Po jo, po tani ne kemi diskutuar shpeshherë edhe me Disney. A mund realisht të ngjitet diçka që është tyre? Jo, pra jo, a kemi diskutuar nuk është një gjë. Si do mos me Altinë ne kemi diskutuar shumë këtë temë. Duhet ta <laughs> Duet. Jo, pra jo thotua. Po mësova ta ke ngjitur ndonjëherë ti? I kam gjefti, ti ri shikoj ba, e kam ngjitur. <laughs> Ka ndajtur. <laughs> jo, shikoj. Së <laughs> e lembra. Nuk të mbaj. Kështu <laughs> që nuk e nuk e di, nuk e di. Ë gjithsesi, gjithsesi, ndërkoh, ndërkohë jemi në muajin e në... shkurtit. Muajin e të dashuruar. Mm -hmm. Është muaji i të dashuruar. Po çfarë do bësh meru disë dhe... nuk të kam pyetur, çfarë planësh ke? Të betohem e kam gjetur dhe kam gjetur Një super, super ide Do të shkoj tek Stela Resort Ka një super ofert Për shumë Valentin A që kojë kam vendosë vëho? Nuk e nga par uhum. Do të kjetë muzik live me Endin edhe Stefin Për shumë Valentin Qime vlezin të kortar me? E, Miss yes, Renata, pra. Po po, Isida besoi pasqë prenotuar, normalisht <laughs> do shkoj te Korçart e vet. Sipas pa. sipas edhe asaj që thot uh, en, uh, Endri, Endri, Endri, thotë. Uh -huh. <laughs> Endri, Endri apostefi e thot, më duket se thot Endri, Endri e thot. Endri, ah, Endri. Si si Nash një... katruat fare tha. Tamam. Ta na shkatrua, do shkatrohemi me Endin dhe Stefin, pra te Stella Resort për Shën Valentin, muzik live, në resort në fakt ka edhe spa, është spa ja më e re në Tiranë me 5 yje. Si da komodim në hotel dhe pishin timrorë, ja, imagjino. Ua, sa... wow, pishin timrorë. Dgjoj. Kjo paketë, një... po pse duhet na e përmendni tani në mëngjes këtë? <laughs> Sepse kjo paketë ofron relakse dhe qetësi për një ditë, fiks ajo që u duhet një çifti, të shkëputet nga ky kaosi, nga kjo Tirana kaotike apo kudo, kudo qofshin hmm. dhe të shkojnë dhe të kalojnë një moment qetësie dhe relaksimi së bashku. Në fakt kon çifti Murad. Eh, po edhe çmimi atë po mendoja, është Goja i mirë, sepse është 10.600 lek. Personi apo qifti? Ua, qifti. Qartë thua, oh, moj? Ua, wow. së wow. në po që nga falë farë. E, 10.600 lek qifti? Jo, po dale se janë të reja, do me sëmë, po së është së zhë, 100.000 lek qifti. Wow. Po ti të shko është sot të ulesh për një drek Edhe kur vjenë puna ah, të shko në pra. 30-20.000 lek Pra brënda spaja, muzika, Personi. pishina, <laughs> <e të> gita, <laughs> edhe personik Shtu që unë e kam qetur si të tjena Epo mirë, po i kim të stela, bro pra. të, të. të stela resort, po edhe kemi dhe shumë afërë Se nuk e kemi asë largë për fatin e mirë Muzik, lajvë po, së pa apo Doknaçel absolutisht absolutisht pse s'pa thek këtë gjinë që fillim kur folën për Shimalentinë. A la surprizë? A la surprizë në këtë orë. A tregsi e këto. Edhe shiko si erdhi ë. Shpeti. Më duket se ne do të festojmë të tre vesh këtë Valentinin. Kënd e bak ka ndonjë ofertë për ne për tre persona. Kupto pra, ajo tresha. U, por që i më daltin, më harrova, bëhemi katër kështu mësu. Katër. Super ushgjit, ushgjit. Ndani si kemi, bashkë për bashkë me Suadat dhe Merutën. Po, për mua s'është problem. Edhe ashtu, edhe ashtu e bëjmë. As për mua. Madje më kaq sa i lirë shoferta, ja u paguaj unë. Ua, Flori, dy çifte i keni pranoj, pranoj. Ua, ua, ua, ua. Bom des tu timi, më vjen për. Patjetër. Shikoj Uh tani të ndalemi te një tjetër te një lajm për sa i përket nomofobis apo fobia nga mungesa e celularit. Pas pak. Pas pak. Pas pak. Ne mishtan suspans më mirë mm, mm, që të mendojmë. E nuk e di domethënë, e frikshme. <laughs> Nomofobia është frika nga celularu, la wow. mungesa e celularit. Sa do doja ta kisha. Është e rë kjo, është futureres okay. fobi. Pas ja, pak do na shpjegosh. Po po. Ora mirëmëngjes nga klubi i mëngjesit, mirëmëngjes nga Un Flori. Nga Rudi. Nga Suada gjithashtu. Mirëmëngjes një nga Altini. Dhe mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve që i thon njëri tjetrit gjithashtu edhe në numrin ton të, të, të telefonit 0692070222. Ne kemi hapur dy kuicë deri në këtë moment e janë gjetur, por kemi dhe censurën e cila bën sfiduse për të gjithë dëgjuesit. Mm. Ta dëgjojmë edhe një herë. E gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Një xhungël tropikal brenda Wow, hmm. një xhungle tropikale brenda. Hmm, ata që ta gjinë censurën, do të fitojë një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan. Wow, shë... edhe dy bileta për Cineplex do ja shtojmë patjetër. Okay. Dy bileta për Cineplex do ti shtojmë edhe librin mm -hmm. e veçantë 3 uçit e veshël. Mm -hmm. Në fakt do ta kemi ditën e premte ai da Barnon për ta folur për këtë libër. Mm -hmm. Kaq të rëndësishëm për fëmijë. Është rëndësishme që fëmijëve u japim libra të durë për të lezuar ta. edhe me me, me Nuk e di domethën me me vizatime fantastike, me ilustrime të cilat, cilat nxisin dhe kreativitetin e tyre. Të bëjnë një fabul shumë të veçantë sepse në këtë rast është bërë një ndryshim i roleve, gjithmonë Ujku që është i keq, mm, tani, tani në këtë, në këtë rast kemi mjë. tre ujq të vegjël, siç e thuhet edhe në libër, kështu në përkthëlli fjala, dhe Derkucit, Derkucit është bërë i keq tani. Po, Derkucit. Tani janë tre ujshit që duan të ndërtojnë shtëpinë, mirë po Derkucit u aprish gjithmonë planin, e kupton? Edhe si do shkoj ky muhabeti? Nuk e di, duhet të Buloni vet fëmi. Show him. Që të gjithë ata që kanë familje do të do të kenë mundësinë që të fitojnë një libër shumë të mirë për fëmijët e tyre. Për shembull, altin sugjerime të vinë. Një xhungle tropikale brenda akuariumit. Jo. Jo, nuk është akuarium i miq, brenda një ishulli. No. Brenda një vendi. Jo. Wow. Wow, wow, wow, wow. <hë> Në vështirë, ah. Është vërtet, është na vërtet. Jo. Vazdojnë akoma ishull. Jo, nuk është a një Jo, nuk është a një <laughs> Brënda detit Brënda detit mm -hmm. Brënda një? qytetit Brënda një dushit Jo, nuk është asë njëra pritura të <laughs> E bukur <laughs> Brënda një dushit Kreativiteti 069 27122 Për censurën për gjithi u që keni dëshirë që Të bëni kontrolin e plot nga spitali amerikan Të fitoni mm. dy bileta për sinema Plex që të u për filmat Ej, e mrekullueshëm. Por dhe një libër tre ujet e Vegjel. Fantastik ky libër. Po, atëri flasin për atë nano 60. Si po, ishten, nomofobia. Nomofobia. Jo no, shumë interesante. Atëherë, për t'ju shpjeguar, nomofobia që nga fobia e të paturit larg celularin. Ëh, mm -hmm. në fakt ka njerëz që nuk fobia e largojnë shekullit thonë. Fobia e shekullit. <laughs> dhe dhe kur e mendon, kërkimet e fundit kanë treguar Se nomofobia apo frika nga mungesa e celularit është gjithë një në rritja wow. gjdo dite më shumë Psikologët nga State University Kanë identifikuar disa loje të shqetsimeve që njerëzit kanë Kur bëhet fjalë për celularin e tyre Si pas këti kërkimi njerëzit ndijen të pasigur në rrasë Nuk kanë mundësi të telefonojnë Ose t'i shkruajnë së mësë një miku apo familiari mm -hmm. Pavarësisht se kjo ndodh edhe për mesë rjetave sociale mm -hmm. Po ashtu, ata ndjenë bosh Mm. Në rrasë se nuk kanë një akses në informacion Qofte dhe një kërkim në përmjet Google mm -hmm. Gjithashtu njërzit nervozojen Kur nuk arin të kryen veprime të tjeshta Si për shumbull kërkimin e një restoranti Apo cili është dyqani më i afert Apo Google Map Për shumë i rëndësishëm tani për hirtë Së vërtetës po. është një aksesor, le ta quajmë që një veta e dytë si më si themi po. Absolutisht, çon në orienton në gjithçka. Edhe në fakt, në fakt jam përpara kam edhe një një artikull që flet pikërisht për median sociale. Por do të ndalemi pas pak sepse mm -hmm. un kam një pyetje tani për të ngritur për shkak të ju. Mm -hmm. Sa mendoni ju se është numri i fëmijëve i të rriturve, më saktë fëmijëve nga mosha 18 deri në 14 vjeç? Sa përqind e tyre të mendoni se Vuan nga kjo sindrom. 14 deri në 18 vjeç është një kuiz për ne tre. 18 deri në 24 vjeç. 18 deri në 24 vjeç për ne? Po, hë Suada, sa mendon? Pasom them 50%. 50% thot Suada, unë 70. 70% do fajini. Unë do shkroj tek 85. 85 thot Rudi dhe në fakt përgjigja e saktë është 77%. Jo, shikosen. Kanë të pamundur të qëndrojnë larg celularit qoftë edhe për disa minuta. Tani nomofobia është në rritje po njerëz nëse donin të mos e kenin këtë fobi mirë bëni që pak nga pak të largoni celularin edhe të mësoheni ne ju lëmë muzikën e radhas ndërkohë happening look through the glass found the wrong within the past knowing we are the youth got to take the beast out of world without the peace facing a, a bit of the true it's the true that's the Just put ti for magic? <laughs> yeah. 24 magic. The Bruno Mars. Sto mundin 24K po. Edhe dija që mungonte diçka. Megjithatë Bruno Mars është. Mungon super artist mm, mm, mm. nikaj. Por meqense përmendi flori edhe nomofobin, mm -hmm. një një term shumë interesant, një tjetër fobi që i shtohet uh, miliona fobierave që kanë dalë këto në fundit për mbar njerëzimin në, në planetin tok. ë uh, Në fakt, në fakt, nga një vlerësim i përgjithshëm i mbar njerëzisë në gjithë mm -hmm. botën, duket se ne i kontrollojm telefonat tan rreth 80 herë gjatë ditës. Uau, wow. pa e kuptuar. 80 herë gjatë ditës. 80 herë gjatë ditës. Endi që dua ta numëroj një herë. Jam kurioze, do ta do ta bëj këtë provë me veten time, duke ftuar kishë nga Nestër. Po, ose ose e thën ndryshe, një herë çdo 12 minuta ne kontrollojm telefonon ton. Edhe në fakt media sociale apo rrjetet sociale siç i quajmë ne, janë bër tashmë një pjesë e rutinës së së ditës së çdo njeriu pak a shumë, ëh jan të rrallë njerëzit që qendrojnë larg rrjeteve sociale në ditët e sotme sepse janë jo vetëm një mënyrë komunikimi, por edhe një mënyrë promovimi për shumë për shumë njerëz që duan të të të njëjën të çajin jetën të çajin jetën të çajin ferrën ja për shembull je që je në këto momente ta bëjmë një selfie ta bëjmë një boomerang kështu që duke ju përshëndetje përshëndetje përshëndetje jo jo mos përshëndesni se është thiesh një boomerang për shembull shkrimtari i njohur Albatros Rexha i thotë që prandaj edhe unë thot flem me telefon posti astikut edhe kët kishamangut ja E kuptoj ah, sigurisht që, që pa varë, mos, të varëshëm. Mos thua që edhe Albatrosi është nomofobik. Nomofobik <laughs> shpra, tjet, po? është të, të, për vietjet. Sepse po ka dëgjuar studimin që lexove ti. Dhe nuk dhe që, është, që. Dhe imagjinoj kur shkruan libra, imagjinoj se sa ai i shkëputur duhet të jetë nga pa, nga realiteti mendoi unë. Po po. Pa po tjetër. Po vetëm kur shkruan ama, se pastaj mbasi e publikon librin, besohet se duhet të fakteve në kontakt. Duhet të jetë në kontakt me me lexuesin sepse Êh, është një mënyrë shumë e mirë promovim Instagrami në ditët e sotë. O, për të më thonin, pa. Ë, shprejt voglja nga e libri, i ka posuar foto. shumë shpesh foto në, në, në faqën e t'i zyrtare në Instagram. Të përshëndesim shumë, alëvatros, falemderit, që në atizion. E përshëndesim, dhe duham shumë. është një mikion i shumë i mirë. Absolutisht. Mm -hmm. E me gjitha të, e me gjitha të, a me ndoni që do të vi një ditë që do të përfundoj gjith, mania dhe gjith kjo Uh, po themi kjo valë në zëhtë E social media apo e Rështir. rjetëve sociale Unë me ndojë që do të rritët Të pak të mpërneshë i kemi dhe pun Në janë e tani jemi me telefon Me kompjuter në dërë Sëpse jemi në kohërencë të një lajmi Që mund të ndovi momentalisht Por për të letëzuar një studim Apo për të ndëjtër gjesit kosë në kontakt me informacionin në Të paktën për, për, për ne që e kemi dhe uh, metod pune, mjet pune është pa mundur të i rrisht lark telefonit Por informacionin mund të gjesh edhe në përmjet internetit si është në përmjet portaleve Kurse rrjetet sociale po flasim për rrjetet sociale ne që ndjekim njëri tjetrin dhe ndjekim jetën e njëri tjetrit uh, paka shumë Ktu e kam fjalën. A mendoni që varsipra. do të bjerë kjo valë tamam varësie nga rrjetet sociale <coughs> lën mënjanë informacionin sepse... që marrim? Njerzit po shkojmë shumë drejt virtualës. Ëh. Uh -huh. E në fakt, në fakt, 1 nga 1 nga po themi 1 nga kokat kryesore mbrapa kësaj skuadrës së madhe që qëndron në në në backgroundin e në sfondin e Facebook, mm -hmm. në rrjetin social që e nisi gjithçka fillimisht mm -hmm. si eksperiment. Uh, po, çama uh, Pali Hapi Tia, uh, besoj se duhet këtë në një në një origjinë. Do të ketë një nickname këtu, kuptoj, ose pse <laughs> <se laughs> fletin ri çama? Në fakt, në fakt, uh, ai uh, kohët e fundit i ka thënë në një intervistë për CNN, ka treguar se ndjehet shumë fajtor për atë që ata kanë kryuar. Pabas, duke ju referuar pikërisht Facebook. Uh, dhe nuk shu asë pak reguar... kësë një qëritet të këtë deklarata e qamosit. <coughs> nuk e di, por uh, a i tregon, a i thot, a ndjehem fajtor, abs uh, absolutisht që ndjehem shumë fajtor. Askush nuk e mendonte se mund të kishte kach një manipulim, kach masiv të oh. këti sistemi. <coughs> dhe i referojët pikërisht sistemi të rjeteve sociale. Askush nuk e mendonte që do të arrinte deri në këtë pikë. Në fakt, Facebook ka rënje kohët e fundit është e ndizotron Instagramin sigurisht po pra po kështu që njerëzit e pra, kanë braktisur Facebook kohët e fundit dhe Instagram është jesab... është i pari që shmbetron kështu që aty, an, tani ky e holli do biçën ferr <laughs> edhe vjen këtu për të na bërë butallën nëse vërtet do do të ndihe fajtor letiçon për bamirsia do miliardatë jo të mbante te banka Faleminderit si kërë për Çamus. Mark Zuckerberg bën, <laughs> bën shumë bamirësi gjatë vitit dhe çon goxha goxha miliona për për kauza të ndryshme me Sadiun. Po, megjithatë, zgjollë si katarsi si për pra do që ka bër. Bravo. Po po. Nga ju është me siguri. Se kshu bëjnë gjithë më katarin edhe shkojnë në kish pastaj po, falem. Po, po. Absolutisht. Megjithatë, megjithatë arsyeja pse një nga ekzekutivët pra e mparshëm të Facebook e ka dhënë këtë deklaratë mm -hmm. është fakti se ai ka në vizuar se rrjetet sociale lindën si një ide për të mbajtur njerëzit pran, për t'i afruar më shumë, për të patur një lidhje pra mënyrë virtuale, po, por në fakt, në fakt, nga të gjitha vlerësimet që janë bërë, duket se rrjetet sociale kanë ardhur për të bërë njerëzit më depresiv, mm -hmm. sepse normalisht kur ti hyn dhe shumë njerëz kanë treguar që kur hyjnë në rrjetet sociale dhe shohin pa? jetën e të tjerëve, ndihen më neer të deprimuar. Është të rëndësishme kurse janë shumë të aq kurse krahasojnë veten, krahasojnë veten me njerëz që kanë jetë më të mirë në 9 ja, miliard njerëz. Nuk më s'm ndikon te pjesa e depresivitetit, por nga ana tjetër, po ledoja një studim i cili thoshte që me shpikjen e smartphone-ave kanë rënë edhe dëshira për marrëdhënie seksuale mes një çifti sepse merrin pra, shumë se, telefona. Por pra, s'është pra që bajnë telefoni uh, uh, në mes të, duke u shqetësuar për njëri tjetrin. Tanë, wow. uh, me që jemi tek uh, teknologjia. Ju e dini që ne kemi një quiz, që pa, është Google Translate Si pas Google Translate Jo, përthoja simbolika më mirë E kësa që përflasim është filmi Her Po Që se kemi pare ndë O, e mirë, okej Ditë në nesërme Kishtë e fitu Le të të shohim dhe le të flasim për të Super Po, këse jo A, Her A, sigurisht me Hoa Queen Phoenix është super, super film Po, flër Tani, në alimi pak të kë Si pas Google Translate Hajme Do t'jabim play Cila Si pas Si pas A man mona e këmenu i Filipina konv, i Si pas cilit kond Ledzojt fjala Tha shethe me Kështu Ta shethe me uh. E cjesh duke Ta shethe me Ta shethe me Ta shethe me A mund të provosh edhe ndonjë fjalë tjetër për pak dhim jo, apo jo? Vetëm këtë. Jo, jo, jam jo, kemë këtë. Thash... Cila fjalë doni? Jo, jo, mirë, ishte. Dhe një tjetër gjë. Tash mundoshta për dëgjuesit edhe një, një hmm. fjalë tjetër. Bukuri. TASH TM. Për edhe një herë. TASH TM. Pra ti do fjalën bukurii. Kot. Okej. Okay, Çao film. Të se si lexohet bukurii në këtë gjuhë? Bukuri. Bukuri. Bukuri. bukuri. bukuri. 069 2070222. Dhe bileta për nësine flex që të u Por edhe një libur për fmi mm -hmm. Nga shpia botu e se pegi Tre ushjit e vegjer është shumë interesant Një libur me figura, me ilustrine Ajta bëjmë dhe një foto edhe <laughs> Edhe të lërgohme Gjelosi <laughs> Gjelosi <laughs> Nga eradës në klubin e mëgjesit Vashdojmë që nërë një menet Dhe një djetë jemi bashkë Controversy in my head They don't seem to understand I can feel my eye the red Don't have time but that's Your day. And now we get back to Flori and the crew on the Morning Club on Club FM, Albanian National Radio. Patjetër që më ne i keni zgjimet në mëngjes 9:19 e orës, kush nuk është zgjuar akoma, bën mirë të zgjohet. U gjeni. Absolutisht, absolutisht Nuk e mi kotë presim I e mi futur kësaj teknologisë dhe lajme <gjell> Le dhe Për smartfona e telefona e loj loj gjërash Sot me rënjë, me rritës sociale Po flasim për gjithë shka Që përbën jetën moderne të shumitës e njerëz Po mm -hmm. themi të shumitës dërmuese Dhe në fakt një tjetër informacion Por pak shqetsu eskësaj herre Vjen në lidhje me Rjetin <gjellë> super të shpejt <gjellë> 5G Rjetin <gjellë> super i shpejt 5G Me sa duket mund të jet një katastrofë globale. Ai mund të vras kafshë të egra, tu japë sëmundje njerëzve oh. dhe të shkaktojë ndryshimin e fushës magnetike të tokës, sipas pretendimeve nga një mrekullueshëm. Nga një ekspert i teknologjisë, është Artur Robert Fisterberg, që është një autor amerikan dhe aktivist në rrethatim dhe shëndetin elektromagnetik, mm. i cili ka themeluar edhe grupin e pavarur të, të fushatës Task Force Cellular Phone, dhe që nga viti 1990 6. Ai vazhdon të argumentojë në botime të shumta oh. se teknologjia wireless është shumë në e rrezikshme. Në librin e tij të vitit 1997, Microwaveing Planeti ynë, thot, ndikimi mjedisor i revolucionit wireless, ai pretendon se industria e telekomunikacionit ka ofruar dëm me teknologjinë e saj që prej vitit 1927. Kohët e fundit, ai ka filluar një peticion online gjithashtu, që u bën thirrje organizatave botërore të tilla si OKB, Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu dhe BN për ndalimin urgjent të zhvillimit të 5G, e cila do të procedohet Këtë vit Me sa duket uh, këj uh, hulumtues Apo shkencëtar uh, pretendon Pra si që thash Se rriti 5G është shumë i dëmë Shumë edhe mund të usilë Dhe, dhe së mundje njerësve uh, Sepse ndryshon fushën magnetike të tokës E besoni? Nëndoshta edhe Ndohshtë mund të ndodhë Përsa për koj që bëjnë një kërtim Shërra se janë për këto probleme Shëfar pëndodhë fundi botës Nuk i ndajlon njeri që mos ta Mos ta vë në zbatim Si ka mm, mundësimi, gjithë këto ndryshime, vetëm nga wireless-i Nuk e di, e nuk e di asun se kuptoj që të të thot kjo Florin <gibli> gjinit Për lu dina të lutem na e të stopa kër wireless-i në shtëpi uh, Punon të shumë mirë diri sa dolla Pas taj erdha këtu edhe ishte grobë Jo, në faktisht e mirë, po Shiko, ty nuk për shumë faktisht e ke wireless-i në afer krevatit Nuk është se të ikon kujte e sa në darkë <gibli> Sa shënjon dikon edhe ta kujtesa. Sa duhet i kesh afër. Mm -hmm. Google, Google është pak më tej me trag. Është dëmtuesi më i madh i kujtesës së korave tona. Me dikur vërte, dikur lexoja një artikull ku dikush pretendonte dhe jo pretendonte, po me të drejtë thoshte. Sot njerëzit do të fillojnë të vuajnë gjithnjë e më tepër nga kujtesa e keqe dhe pse? Shfartua. Sepse në momentin që ty nuk të kujtohet një fjalë, ti direkt ke internetin Shpoham, dhe, dhe, dhe ke Google. Pra, po pra, dhe ti direkt vendos fjalën në Google dhe e kupton çfarë është. Mund të hapësh një Google Translate, mund të kërkosh në një Google një definition, pra një përcaktim të fjalës e gjen në çdo mënyrë popat e internetin dhe Google. Kështu që kjo dëmton rënd kujtesën e njerëz. Kini kujdes. I ja, miku më i mirë, M miku i universit. Megjithatë, unë ditën e dijesme dua që të ndalem pak tek një intervistë që më ka bërë shumë përshtypje, edhe ëm um, te një nga ato intervista që mendoj duhet të jenë kryesisht në emisione, në emisione radiofonike kombëtare apo televizione kombëtare. Mm. Um këto intervistat që janë për gjuhën shqipe. Mm. Nuk e di nëse ju vet personalisht i shihni uh, a krijojnë kuriozitet tek ju. Revistë, më fal, intervistë televizive e kanë fjalën apo radiofonike? Jo, jo, televizive, televizive. Është një një union, ne jam, un jam shpallur pa televizor prej disa muajsh. <laughs> jo, megjithatë e kanë fjalën për për këtë rubrikën që është Portalosfera çë mm -hmm. e bën e bëi një vajzë afërdita, mm -hmm. të cilën unë e përshëndes. Mm -hmm. Ditën e diëshme në fakt, ajo pati të një të ftuar që mendoi janë nga ata të ftuarit me me me vlerë, siç është Xhevat Lloshi. Ëm, mm -hmm. uh, profesori, doktori i gjuhës shqipe, uh, që me patjetër realisht është një aset. Pa. Domethënë patjetër që është një aset i akademisë i... dhe po. Ëm, uh, ai tha një shprehje shumë të bukur tha juon shipa nuk e dëmton, nuk e dëmton as um, e shkruara në WhatsApp. Po. Nuk e dëmton pra me gabime ose A, me shkurtime. O, po. Nuk e dëmtojnë as rrjetet sociale. Nuk e dëmtojnë ndoshta as këto personazhe publike të cilët uh, shprehen në televizion. Po. Por e dëmtojnë, e dëmtojnë politikanët pakultur. Sheh, sheh. Sepse parlamenti është simboli le të themi e i popullit i mbledhjes së popullit i përfaqësuesve atyre njerëzve të cilët përzgjidhen për për treguar kulturën e shqiptarisht për edhe nivelit pak a shumë të, të gjithë popullit brenda <coughs> por edhe jashtë vendit hm dhe kjo është e rëndësishme dhe më pëlqeu sepse tha sa ndryshim do të kishte nëse çdo ditë në një gazet apo në një revistë shqiptare do të thuhej një politikan pa kultur thakë këtë gjë Apo një politikan uh, pa kultur sotu shpre kështu A, Apo një politikan buka. pa kultur sot shkruajti në rjetin e ti social kështu mm -hmm. Gjetët cilë nuk para e të gjoni jashtë visëve tona po themë Dhe në një moment të caktuar tha, jam shumë i bindur Se dhe vetë ata që jam përfajsues Apo që duan të mbajnë titullin e burit të shtetit Po nuk e meritojnë, do të ndje në si klatë dhe do të ndjehen as pak mirë kur të shohin emrin e tyre në të, të, të, të publikuar me ku zotri pakultur. Siështë kujt jam ban ta shkruaj këtë është. Është vërtet tani është pak vonë për këtë deputetët që na përfaqësojnë sepse kur nuk e kanë lexuar një libër akoma deri tani në jetë, nuk pretendojnë, nuk besoj se do lexojnë në këtë dekadë që u ka mbetur. Ama nuk mendoni që çdo njerëj, një rangu të caktuar politik, po themi të lartë, i cili e di që do të dalë për të dhënë një fjalim po themi në parlament apo kudo ku ka publik që po e dëgjon ka dikë ndoshta që një tip redaktuesi që i rregullon gjërat që, që go, unë mendojtë dhe kjo është unë mendoj që, që s... gjuha avançon. Është e rëndësishme që njerëzit mos ta harrojnë. Po, mos ta harrojnë, mos ta harrojnë që të flasin me gjuhën e thjeshtë shqipe dhe kjo ishte shumë e bukur një tjetër element i përmendur. Ëh, uh, duhet të folur me gjuhën e thjeshtë shqipe, nuk është nevoja. Absolutish, ka mjaftuarshëm fjalë. Ka mjaftuarshëm fjalë, nuk është e nevojshme të i vështirësojmë. Po është shumë e goditur kjo që the Ti vështirsojnë frazat tona Sëpse ndo një herës forcohen njerëzit Kur dalin dhe bajnë fjallimet të caktuara Për të folur bukur Ne kemi dhe një shëmbull në kryet si të shtetit Përsi edhe për fjall të... që duhet hapës fjallorin Hera herës ta... Shpesher si, e përte të si? kjo Me gjitha të aji që të tërgohet, është që... në kryet Aktualisht, kërë Ministri Rama Dua të shem që është njëri e një njerëz që janë shumë mirë gjum në shqip. Po post problemeve që mund të kesh me shumë mirë nuk e rin, di nuk e po e një ai një ai ka pen shumë të mirë Ask association. Po nuk më pëlqen mënyra se si shkruan, kështu që në këtë pikë kryeministrin e kemi. Po ndoshta ashtemi të drejtë. Do të ishte mirë të drejtonte bibliotekën kombëtare. Po se jo. Ha. Por populli kërkon një autoritativ. I di sa fash për poshtë problem. Edhe më thjesh, që mund të ketë. Më uh, pak arroganti në jetë. Ai është uh, një njohës shumë i mirë i gjithë shifta. Mund të jesh, po nuk të bën kjo soda njëri gjithsesi po, ke... nuk, po, po, po, po po <laughs>. nuk e di pse një aktiviteti kulturor të bën gjithsesi un mendoj kur thua vetë po jo për popullin kur thua shumë i mirë nuk e di un mendoj një nivel shumë të lartë dhe normalisht mua më duket që je në një në nivel të mirë me gjuhën të mirë mjaftushëm po nuk më duket shumë i mirë se shumë i mirë më duket një gjuhëtar për shembull kur thon an... Xhevat në këtë intervistë të profesorit të nderuar Xhevat Lloshi më bëri përshtypje vetëthjesësia e tij në të shprehur pra jo shumë e komplikuar Shumë e thjesht për të kuptuar nga të gjithë, përvërësirë pa. se a i është një emblem e gjusë Shqipe, mm -hmm. por thjeshtia e ti në të folur e bëri shumë të kuptuashme për këtë dojë që mund të këtë qënduke e parë uh, nga ekrani. Kështu që kur zjedhë në një herë të flasësh për të kuptuar, zidhë formën e thjesht për të kuptuar, formën që dhe masa ka mund të, të si të që... Po, ta, Ta... ta përthit mesajnë tëndë të të të Ose më shkur të thënë Në rëndësi ka gjithmon kontenti Se sa forma mm -hmm. do thënë, Ne do njëherë Fokusojme më tepër se që duhet tek forma Ndërko që harrojnë kontenti po Ndë një fjallë që e kemi dhe të huazuar Duhet edhe ta themi se uh, Kjo themi për ditë shmëria përditshmëria të jep uh, shprehje të reja në fjalorin tënd. A do të ndjer të gabosh? Do po të gju... bën të gabosh, por nuk ka asgjë të keqen momentin që ti i qëndron besnike edhe gjuhës shqipe në përditshmëri. Çdo gjuhë e huaj, çdo gjuhë në në planetin Tok uh, evolon gjathtjet gjithkohës. Ë vërtet. I ne do të jemi me, me muzikë, Milky Chance, Igol. Si pas Google Translate është kujthi që do të vitani në klubin e mëgjesit 2 bileta për në Cineplex Edhe libri 3 uqit e vejgjel Nga botimet peki Fantastik për fmi jëtë ju mund të bëni edhe durat Një të afermitua ja, apo një nipi, oh, ja, apo një mbesa Nëse nuk e një vetë fmi Të gjithë uh, e ka një nipa, apo një mbes të faktën Por, si le të zohet, fjalla bukuri veçë zgjodët dhe thash e themë do ti luajm të dyja mirë në këtë gjuhë nga ky kumb ëh nga kjo komsi uh -huh. bukur i bukur apo fjala thash e themë thash e themë se si duket kë kur e lexon m mm. ke ndonjë ide mm, jo ja. Se ne hedim unë thashi por Florin nuk ka bërë ta thën, po. Por Kaj Florin sa jo pra. Jo, Florin mos ta tregoj. Është i afërt, ne thjesht po mm. hedhim. Është i afërt me atë. Për saqë ne kë the ti, Altin? Kan ardhur mesazhet? Po. Kan mbërritur mesazhe. Kryesisht, le të themi 90% kanë qenë tek italishtja. Atë po mendojëa dhon, po thash se pse po pra si ti do të shkesh një gjuk aq të lehtë. Anglisht yes, thot dikush i. Ëh, fashë themet tingëllon si në gjuhën italiane thot dikush. Gjuar rusishtë Edhe unë me mdova një rusishtë Për pas taj thash nuk e di 0-6-9-27-22-2 Mësar unë i të shkruani emrin të uaj në mësar Doni një fjall tjetër Nuk do të mund të fitani 2 biljeta për në Sineplex Dhe librin 3 ujshet e vejgjel Kështu që Qëfar fjallet dësua Këmish Këmish Këmish, oke Këmish Këmish Che mische Che mische Che mische Teter, t'erfiale do. Teter, prantasi, sonni tgiitha. Microfono. Po' microfono? Po' microfono? Mm. Microfono. Microfono. <laughs> microfono. Microfono. <laughs> e eh, sa, tu tingollon, c'po' tingollon in Italian. Tingollon si, in Italian. Tingollon. Ti ngëllon si italian mm, Por, por jo, nuk pra, ma do mundje jo, jo, që këtë, jo, këtë jo. gjithër një gjukaj Po i nuk ma njështë Edhe spangisht për shëmbull Po mund um, tishtë Janë dekzima hmm, Një fjallë tjetër uh, uh, uh, Më falë uh, Fotografi Fotografi, <laughs> fotografi fotografi. Ti ka thënë se italian i ve. Italian fix. Tani po. Kjo na ngatën në bën lëmsh. Kjo na ngatën prandaj. Prandaj mm. e Flori është ah, ah, ah. shumë e lumtur në këtë moment. Donë një tjetër? Po, knaqje. Po, knaqje. Jepi Altin. Radio? Po radio. radio. Po prit, pra se kjo Altin i <laughs> radhën. <laughs> un dua kimioterapi. Unë që shon larë. Ajo është me e. Po. U, fal. Mhm. Mm kimioterapi. Kemi të terapit, duke pak si itali... Terapi në mashkullor. Po, e me qënë se jemi të kitalia është shpalur e dhe fitu e si edicionit i 639 të San Remos, ishte kënktari Mahmut, i cili fitoj me kënë në soldi. Mos sheshru do mm -hmm. Sepse Mahmud në fakt është Ka lindur në Milana në Mështë vitin tishtë? 1992 është me nën italiane dhe baba e gjiptian Mirë po, mm -hmm. kam filluar me njëherë komendet e para Ha, pse që thamë? Janë kundra Na italiane Na vodhën sa në remon, kështu kanë thamë Po, janë kundra kësa e fitojë Sepse donin që të fiton të një këngtar italian Pas ka, ka shënë ultimo me këngën i tuoj partikolari Dhe ul volumin e muzikës akesta që mund ishim si të ishin pretendente vetë si shqiptar që toni bari. Po pse muzika Kiresta, ashtu thon muzika Kiresta. Po, po, po dallohet një italian. Jo, vetëm R-ja është ajo që e dallon të folur në italisht dhe ne shqiptarët pak a shumë e rrokim çik më mirë se vendet e tjera, se nga që ata e kanë rën jo si rën e butë në anglisht, anglezët e kanë rën shumë rë, kurse italianët e kanë rë rë ne nuk e kemi ashtu, ne e kemi r midis të butës dhe, dhe të, të fortës. Ata kanë ke volla. Ra ra ra ra. Në muzika Ciresta. Ministri i Italisë Matteo Salvini, duke se nuk ka qen pro kti po? pra Prof Mahmudit dhe thot Mahmud Mah, kënga më e bukur, unë un do zgjedhja ultimon. Ju çfarë mendoni? Ka shkruar në Twitter Salvini. A apo ah. sigurisht apo ka lidhur me, me me emrin e tij ka lidhur edhe fjalën pastërmën në, në, në, në italisht ah, mahmut ma, ma, mah ma, se mah përdoret shum, ma ku ma, eh, ma, ma, ma, shumë kutatiu do të thonë eh mah seriozisht e ka mah seriozisht e përdorin shumë i italianët mah si themin e për shembull mah seriozisht e ke këtë Rudi mos e kam që është viti i dytë që e merr okay Ermal Meta sigurisht që është italian por është edhe shqiptar. Po, ju thosh shkruanin dhe mediat që tani është si bëhet dhë. keq, është si bëhet keq Grammy pse nuk e ka fituar uh, Best New Artist një amerikan, po e bëj ka fituar pra. një shqiptare. Po, me origjinë Kosova për momentin. Me origjinë nga Kosova. Mirë, tani do t'ju lëmë muzikën e radhës, kështu që shijojeni miq deri në orën 10 do të jemi së bashku edhe pak minuta kanë mbetur. touch you why jadae i i'm yours even if time has passed take me away from these perilous why Ja, dhe kem rikthyer sërish me kopin e mëngjesit. Ora është 9:39 e 40 më një herë sa po trokiti tani. Mm -hmm. Jemi ende 20 minuta së bashku, kështu që përfitoni nga humori, shojëria e mirë, se pastaj nuk do na keni më. Ah, si di diabetin vendas. Shaka. Unë mendoj që duhet të rikujtoj pak edhe censurën, mm -hmm. e cila po bëhet shumë e vështirë. Më sa duket atë sot do të mbaj. Mm -hmm. Pa, i gjithë vendi është pushtuar nga xhunga tropikale. Një gjungël tropikale brënda mm, Brënda pra Brënda <clears throat> Brënda një pëllin në mes të shkretë të tirës Jo Ndo shta Flor duhet kujtosh edhe pak shumë shpet ato alternativat që nuk Që nuk ishin Një gjungël tropikale brënda gjungles Ja Brënda një shkretë të tirës Ja Ja Brënda një ishulli. Ja. Ishulli ka qenë një variant, një fjalë që shtohen shumë herë, kështu Shum? që mos e përdorim më. Përdoj, një komanda, brënda anijes. Jo, jo, jo, jo, jo. Mo ana fillimi për shkollë mendje në pylli. Jo, ishte për gjë saktë sepse sa po dha një alternativë. Jo. Unë kam një ide, por nuk e them. Po mirë do ishte. Një kontroll i plot nga Spitali Amerikan. 2 uh, letra për, për Cineplex dhe librin 3 uqijtë dhe, dhe emrin sepse është shumë, rëndësishme, si shumë taj dhe e rëndësishme, ëh, si imagjino po shembull ta gjejsh dhe mos ke shnuar emrin në oh, këtë botës. Ndërkohë që u japim edhe pak kohë që ta mendoni edhe të dërgoni përgjigjen e saktë. Shpresojm shumë që të kemi një përgjigje sakt për censurën, ndërkohë meqenëse përmendëm edhe fëmijët pak, ëh, eh, ndalemi pak te një fëmijë që pritet në familjen mbretërore të vi gjatë muajit prill përveç Game of Thrones që do të fillojë gjithashtu. Por gjithsesi, po i referohem çiftit të njohur dhe të famshëm Harry, Princi Harry dhe Meghan Harry, Markle. Harry. Po, sa duket, me sa duket thyerja e traditave është tashmë tashmë shtyrë në një zakon për Meghan Markle, se ne e kemi kuptuar deri më tani që nuk është një një zonj dosido apo po themi një dukesh dosido sepse uh, i bën ato gjërat sipas mënyrës së vet, duke qenë se Ajo edhe nuk ka qenë ndonjëherë pjesë e një, një familjeje mbëtrore dhe ka bërë një jetë kompleltt ndryshe nga ajo mm -hmm. që bën tani. Megjithatë, doja të ndalëshat e fakti që Megan së shpejti do të lind dhe ata po Harry dhe Megan po presin fëmijën e parë dhe sipas disa burimeve të afërta të çiftit, duket se Dukesha e Sussex e cilat do të lind në muajin April. Siç thash, do të përdor mm -hmm. teknikën e hypnobirthing. Domethënë, teknika e hipnoterapis, po e quajm këtu gjatë lindjes, për të lehtësuar dhimbjet e lindjes. Për këtë ajo ka punsuar një asistent që ta ndihmoj oh. paraprakisht, mm -hmm. por edhe gjatë dhe pas lindjes. Kjo teknik në fakt nuk është përdorur vetëm nga nuk do të përdoret më sakt vetëm nga Megan, por është përdorur edhe nga nënat të tjera të famshme siç është Angel një joli që nuk e kemi ditur, Giselle Bunch, që prapë se kemi ditur, edhe Giovanna Fletcher. Kështu që është një një teknik çfarë është pa, se të gjithë pyesin, okë okay, është një teknik për për të hequr për të ulur dhimbjet e lindjes, poshti funksionon hipno si hipnoterapji, okë okay, hipnobirthing, përshkruhet prapë si një formë e njohur logjike dhe efektive paraprgatitore që mund të ndihmojë në lehtësimin e stresit edhe të ankthit gjatë atyre momenteve kur je gati për të lindur bebin e dashur. Hypnobirthing është bazuar në një hullum tim nga një doktor i njohur, Dick Raid, një uh, që është britanik, gjithashtu, i cili ka publikuar tezat e ti të mbrojtura në librin Lindja pa frikë, uh, që në vitin 1933 imaginoni sa, sa kohka. A i ka ngritur hipotezën se kur një grua është e frikësuar gjatë Lindjes, gjaku dhe oksigeni largohen nga përkohen. Figurisht nga pjesa kryesore nga Mitra dhe prandaj frika dhe tensioni shkaktojnë dhimbje. Ah, Kur një okay. grua mbetet e qetë ama, muskujt e Mitrës pushojnë dhe trupi prodhon oksitocinën dhe endorfinën që ne e dimë që është është një nga ato hormonet e lumë të rrisë, të mira mm -hmm. Ato që janë të njëtë atë Endorfinat janë të njëtë atë Që ne prodohim edhe në basi bëjmë palestrë për shumë, ja, dhe, Ajo ndjesia e mirë uh, Të cilat janë, po themi, hormonet naturalet E gjendje se qetë Ekspertët thonë se kjo mund të ndimojë Në reduktimin e dhimbjeve Pra e gjithë kjo teknik është totalisht e natyrshme Letëson dhimbje Dhe përgatit ndërkohë edhe trupin e gruas Para prakisht dhe në lindje pa përdorimin e anestezis apo ilaceve, kjo është rëndësishme Ndo se përdorimi tyre nuk përja shtohet, pra në qofë se ti e ndek e dhimbje Në basë teknikës e hipnobirthing, ti e i lirë që të marrës edhe diqra ekstra nga mm. ana mjekësore Për të letësuar dhimbje të po Bravo. thëmin Po, është, është, është e mirë, sepse... Asun se kisha dy gjuar e shkinë nësërës. Asun se kisha natërë, është totalisht naturale. Si është naturale. Si me gjitha të, uh, vazhdojnë akoma mesajet, për shumë një tjitërë, na vjenë për spaniçten, si pas Google Translate. Mm, edhe unë atë ja, me dova. Jo, ja, nuk ja, është ja, spaniçtja. Nuk është spaniçtja. Mm, pra nuk qënë ka spaniçtja dhe asitalishtja. E, po... 0, 6, 29, 20, 70, 222. 22. Si kaj, pas i, cilës gjuhë? I Google Trans Kështu që vëndohet fjala histerik kështu. Dhe ndërkohë një horn i largët si një titanik <laughs> që po fundoset, po na lajmëron për për Miq Stanflor? Ja. Po, pa, dhe pastaj muzikë. Histeri, histeri, ky despant. <laughs> me secrets dhe edhe uh, weekend një nga këngët e ti interesante ah, the weekend, the weekend. jo më e mira por gjaja interesante mundi so do, do, do të propozonte edhe weekend ty uh, do të të pëlqen kshu ëm do të thojë po sikopak ë uh, se nuk dua që ti të ngjaj pak çfarë okë artistë ja nuk, nuk do të shkoja për martesë si. me me njëri me njërë personalisht jo martesë jo, po të pëlqen as as për shefja jo. nuk uh, më pëlqen shumë si artist, por artista um, nuk, nuk jukoj, është hall, chef është. Para as gjykoj askënd në fakt, por te vetja ime jo. Po jo, ti një, rodi. Uh, un me The Weeknd uh, po. Jo, si, kështu nuk më tërheq, s'më duket tërheqës në në atë sense. Po për shembull me Drake Asajs më duket, pritse. Jo më avashti. Tu betohem jo, e kato ka buzët ashtu si viç, nuk më nuk e di, nuk më ngjit fare. Po për shembull me me gjendur një m, çik më an. Will Smith. Jo, jo, Asajs më ngjit. I cili do të jetë Xhindi në filmin Aladdin i cili po ta fërkosh të, të del Gallana. 24 maj do të shfaqet në të gjitha kinematë botërore. 24 maj 2019 do të jetë uh, viti i filmave Disney, po ti shikosh po? kinematë tani kanë filluar filmat me kukullë ai kanë kthyer me personazhëm këto të bukura uh -huh. dhe bisha që ish ishte Emma uh, Watson uh -huh. e cila e interpretoi ishte shumë interesante. Ka dal traileri në fakt i filmit uh -huh. Aladdin. Will Smith, siç e thash, është vizatimor. Pra vizatimor, vizat vizat por çdo të vinë me personazhe të Xhindit. Kompleta dhe si personazh, kështu Blue Madia Tullac. Ah, do të thonë është, është i portretizuar edhe me me fytyrë, me, me ja, fytyrë. Okej. Okay. Wow! Të gjencas i filmin real po thuaj se. Po, mm -hmm. është trailer i parë i cili u shfaq gjatë kohës së burocitetit të Grammy, duhet ta theksojmë. Është mm -hmm. bën një një promovim shumë i mirë ë uh, filmit Aladdin. Super mirë. Duhet interesant edhe duket sikur është jo jo sikur, po jam e sigurt që është bër një punë kolosale për sa i përket kostumeve, kostumografisë, un po fuz në kostumografi, po fuz edhe grimin sepse uh, thjesht nga që kam parë se si uh, se si rregullojnë dhe i grimojnë për orë të tëra për para aktorët e Game of Thrones, më falni që e përmenda sërish, por aty ka lloj-lloj karaktere që nuk janë po themi shumë njerëzor dhe Duke di kërkon orë të tëra punë që të nxjerrësh karaktere me pamje të tilla. Po, patjetër. Qëhtu që duhet të jetë duhet të jetë goxha punë mirë edhe them që mund të jetë edhe një film që shumë njerëz do e shijojnë edhe në kinema kur të dalë. Për censurën vin mesazhet brenda anijes? Hmm. Jo, jo nuk është brenda anijes. Brenda këtyre përmasave? Jo. jo, nuk është as kjo. Brenda ultësirës. Jo <laughs> I nuk përjetë farë Plenë të vetëm me Me, me t'im <laughs> Interesant Poj, pas kam bajtur kishtin aty Aty ndështy Pra të nëzura Nuk pas kemi asë një dritja shile Sepse minuta të jo, jo, kemi jo. Minuta të fundit në fakt Asë do të nëbetë edhe po për nërse pra Për Google Translating, Flor? Për Google Translating, jo Asë pra Ato alternativa ka nëbetër Kësë shë do t'jenë kuizet e hapura do të jenë të hapura dhe do të luajmë ditën e nesërm. Mm ëh. -hmm. Sot kishim dy fitues, falenderojmë në fakt të dy fituesit si Robertin ashtu edhe Nadien, ëh, dy bileta për në Cineplex librin 3 ujet e vegjël. Ëh. Mm -hmm. Shumë mirë. Ja kuiz i fjalorit thili të cilin kishim miop ditën e sotme. Sipas fjalorit miop është dhritë i shkurtër. Ëh. Mm -hmm. Në në term mjekësor. Ëh. Mm -hmm. A dhe kishim dhe personazhin që kisha parë Alban Dudushin. Pa. Mir, vazdon ende censura dhe sipas Google Translate-i jetë hapur në klubin e mëngjesit, ne do të ritakohemi përsëri nesër. Uhum. Mm -hmm. Ju falenderojm shumë që keni qëndruar në këtë rregutim së bashku deri në orën 10 për 3 orë të plota që ne këturuan. do t'ju lëmë me programacionin në VIM të Shtë, radios kombtare Kladevethën, që ju mirëpret tani dhe Music Box. Kështu mm -hmm. që bashkëveprojmë nesër. Do takohemi nesër megjithatë ju e dini ka vetëm një përgjigje kur vjen puna tek pyetja se pse jeni kaq të qeshur dhe me energji pozitive që në mëngjes, përgjigjja është një dhe vetme është të ljubim në gjesit!